Lepo pozdravljeni na tretjem posvetu za profesore filozofije, ki ga organiziramo na vdelku za filozofijo, nekako na začetku januarja, zdaj že tretji januaja po vrsti. Letošnja tema zarazuje v neko bolečo rano ali področje, Za katerega se veliko filozofov, profesorjev, tudi profesorjev na fakultetah in srednjih šolah strinja, da postavlja velik ziv pred, bi rekel, tudi povečevanje filozofije. Uh, govorimo o neki diagnozi, kateri bi se danes pogovarjali, bolj ali manj, in se navezali na morebitne na filozofske rešitve, namreč diagnozi da obstaja ta kulturni fenomen imenovan nihilizem, da je ta nihilizem morda v veliki meri vezan tudi na prav neko mentalno stanje pri mladih, da je nihilizem kot prepričanje o tem, da nič nima smisla in tako dalje. Pravzaprav neka, bi rekel, simptomatska slika sodobnega časa, ki ima svoje najbrže družbeno-ekonomske razloge in ima pa morda tudi neke filozofske implikacije. Vprašanje je sveda, ali je možno to razmerje med nihilizmom in filozofijo misliti na ta način, da bi tudi filozofija lahko našla kakšno rešitev, bi rekel, v tem področju se pravi, ali je filozofija zmožna ponuditi neka orodja, Vse za mišljeni, nihilizma, če je ta diagnoza, ki je kot rečeno, splošna družbena kulturna diagnoza, točna in seveda, kakšna so ta orodja. Če bi se izkazalo, da je ta diagnoza, ki jo je svoj čas postavil italijanski filozof Galimberti med drugimi, točna ne, in jo neposredno vezal na vprašanje nihilizma med mladimi. Potem bi se vada to pomenilo, da se mora tudi filozofija za svojimi pedagoškimi in drugimi metodami prilagoditi temu vprašanju. Sprej vprašanju ne, tega, da v veliki meri pravzaprav sodobno kulturo in kulturo mladih obvladuje. Danes bomo videli, s pomočjo naših referentov, ali je ta diagnoza točna. Domnevam, da se bodo nekateri bolj dotikali točno tega zastavljenega horizonta, ki sem ga zdaj opisal. Spet drugi se bodo morda navezali na kakšne druge točke nihilizma, ki je sicer seveda v filozofiji bistveno daljši problem, ki so ga jasno različni filozofi mislili na različne načine. Med nami je pravzaprav šest referentov, žal se je eden od teh včeraj v praviču, zaradi resnih razlogov, to je doktor Marjan Šimenc, tako da bomo danes pravzaprav o nihilizmu govorili preostali, teh na šest, kar nas je. Sprej tukaj doktor Tomaš Grošovnik, potem moja malenkost, dr. Andre Adam, dr. Tadej Rifal in pa Tatjana Rozman in Bojan Borstner. Ja? Format tega srečanja je ekonomističen, to pomeni, da smo dali prednost jedarnatosti, običajno bolj zato, ker smo računali, da seveda bi rekel, Ta kultura srednješolskih profesorjev ne vzdrži tempa, ne, dolgotrajnega tempa običajnih simpozijev. Pa ne samo to, običajno gre tudi za to, da se marsikdo do od daleč in tako dalje. Se kako zdi, ne, da bi zelo dolgi simpoziji prav bili v tem smislu neвljudni ne do tistih, ki prihajajo daleč. Tako da bo danes gledal tudi, da je pač eden od referentov omanjkal, morda vendarle oh, bilo tako, da bi ta format predstavitev podaljšali za 15 minut in dodanih 5 minut za razpravo, na 20 minut in 5 minut za razpravo, če se vsi tukaj na zoči strinjate. Pravi, imeli bi 20 minut za predstavitev in 5 dodatnih minut za razprava. potem bi imeli v tem primeru a, po treh predstavitvah odmor a, in na koncu bi sledila zaključna razprava, ker smo pa lahko zelo dolgi v dolžini a, tudi do ene ure. Tako da, če se strinjate, demokratično strinjate za tem predlogom a, časovne razporeditve, bi morda kar začeli, a, tako da vabim semkaj kaj Tomaža Grušavnika, ki nam bo predstavil svoj Referat z naslovom prisila potrošniškega smisla in filozofija. Izvoljim Tomaš. Hvala, pa, Lepo pozdravljeni vsi. Jaz sem Tomaš Grušavnik, prihajam iz univerze na Primorskem. Trenutno sem največ zaposlen na pedagoški fakulteti. Skratka, zdaj, če dalje bolj v filozofiji, delam ravno na na področju izobraževanja, filozofija vzgoje, filozofija vzgoje. Sicer pa se ukvarjam tudi z okoljsko etiko, pa sem se ukvarjal z etiko živali, pa še z čem drugim. Dobro, naslov mojega prispevka je prisila potrošniškega smisla. Še to, ja, ne bom nič pisal, tudi powerpoint ni nimam skušal, pa bom biti nazoren. Če bo si kdo hotel kaj zapisati, me lahko sveda potem še vpraša. Um, zdaj neka osnovna ideja mojega, uh, mojega referata je v tem, da malo preoprašam diagnozo nihilizma kot tisto diagnozo, ki res celovito opiše današnje družbeno stanje. Pri čemer se, se vedam, zavedam, da je nihilizem zelo širok pojem, imamo zelo različne vrste nihilizma od epistemološkega do tega bolj eksistencialnega, ki prihaja od ničaja. Tako da um, tukaj vas moram prositi za neko pojmovno gibčnost že pri pojmu nihilizma, potem pa tudi seveda pri današnjem družbenem stanju. Ne? To družbeno stanje je tudi nek zelo kompleksni pojav, tako da nujno v ta analiza, ki jo bom jaz podal, seveda neka parcialna. Ampak osnovna ideja tega preopraševanja nihilizma kot uh, diagnoze uh, za današnje družbeno stanje uh, je uh, sledeča, uh, Dosti krat se mi zdi, da je enak problem kot ta problem nihilizma omankanja smisla, pravzaprav ta problem, da si človek ne more pomagati, ne da bi na vsak način nekje iskal smisel in da ima človek pravzaprav neko potrebo po smislu, da ne rečem celo neko prisilo po smislu. In to se mi zdi, to, ta potreba, celo nek gon po iskanju smisla, se mi zdi, uh, er, mogoče neko dopolnilo dopolnilo ideje, da je danes smisel popolnoma umankal. E, zakaj? Zaradi tega, ker če vzamemo recimo neko definicijo nihilizma, ki je v zelo redarnatno smislu zasledimo pri ničejo, to je, da je nihilizem neko stanje, kjer umanka poslednji odgovor na čemu, zakaj, se pravi na nek smoter bivanja. Potem se mi zdi, če, če vzamemo to eh, diagnozo nihilizma kot eh, diagnozo družbenega stanja danes, potem se mi zdi, da naletimo na en majhen problem, na katerega kažete nekako dve, dve dejstvi, mogoče čiste empirični dejstvi. Prvo empirično dejstvo je a, to, kar bi imenoval, mislim, da tudi v svojem abstraktu oziroma povzetku to imenujem tako, a, prav se prav nekaj fundamentalizem potrošniških praks se pravi, zdi se mi, da imamo danes in družbenem stanju, danes so pravi z nekim zelo močnim fundamentalizmom potrošniških praks, ki ga je praktično, ki je skoraj vse prisoten. Kaj mislim s tem? fundamentalizmom, s tem mislim izjemno reširenost potrošniških produktov, izgrajevanje posameznikove identitete preko teh produktov, ne recimo, kdo ima Apple, kdo ima iPhone, kdo ne vem, vozi tak in drugačen. se mi zdi, da so te potrošniške prakse izredno močno prisotne. Hkrati se na te potrošniške prakse cepi tudi ne samo nabiranje produkta, ampak tudi takšne stvari, kot so samo promocija, izgrajevanje karijere, Selfie, mislim, da se temu zdaj po slovensko reče sepčki, uh, ne vem, skratka, um, imamo neke zelo fundamentalne, uh, fundamentalistične prakse, ki so vse prisotne uh, in uh, katerimi imamo praviti na družavnih namrežjih v naših podzorošniških uh, centrih in tako naprej. Skratka, to je prvo neko empir, empirično opazovanje. Drugo empirično opazovanje je pa sledeče. Čeprav imamo na neki deklarativni ravni upravit z relativizmom, ki ljudje pravijo, kaj pa je resnica, se ne vemo, kaj res, vsak ima svoj pogled, se po drugi strani, takoj, ko se dotaknemo nekih perečih problemov, izkaže, da ta relativizem kar hitro zbledi. Recimo, vprašanje poroke istospolnih. Ne? Tukaj nimamo opraviti z relativizmom. Se v naši družbi, ne, ne reče v ja pa naj gre vsak po svoje. Ne, aktivno so, nas, so nasprotujejo poroki istospoljnih partnerjev. Prašen, recimo vprašanje begunca je podobna stvar. Ne, skaj, kadar pridemo do nekih res temeljnih vprašanj, kjer, kjer smo mi kot posamezniki izpostavljeni, se mi zdi, da sploh nima opraviti z relativizmom, ampak nasprotno z nekim dogmatizmom, fundamentalizmom. In zato se mi zdi, da sta ti dve točke, ne, se pravi trdnost nekih prepričan in fundamentalizem potrošniških praks, pravzaprav nek paradoks, če vzamemo nihilizem kot diagnozo današnjega stanja. Zakaj? Zaradi tega, ker... Če res ne, umanka vsak poslednji smisel, potem bi preveljalo, da, da so ljudje odprti, da, da ne vejo, da, da ni, nimajo močnih opredelitev, da se jim mogoče ne da. Ne. Skratka, prekod z karieristi bi mogoče imeli pravi z nekimi odvisniki, ki ždijo neke in ki pravzaprav nikjer ne vidijo smisel se jim nič ne da. Ne pa z nekom, ki se zelo aktivno angažira v neke recimo konzervativne politične struje ali pa tudi v neke uh, marketingške struje. Ne? No in kar se druge točke tiče, glede tega relativizma, uh, relativizma mnen, tu se mi zdi zelo zanimiva Singereva opaska v njegovi knjigi Praktična filozofija, to je prevedeno v slovenščino, kjer pravi, da pravzaprav vsakšna, vsaka etična sodba maže po svoji strukturi neko univerzalistično pretenzijo. Zakaj? Zaradi tega, ker ta kratk, kadar podajemo neke etične sodbe, ravno nismo relativisti, ker če bi bili, potem sploh ne bi prišlo do etičnih sporov. Ne, skratka, neki etični spori naše nestrinjanja kažejo na to, da vse eno v nekem trenutku vse strukturno predpostavljamo neko splošno resnico, ki naj bi bila veljavna tudi za druge. Zato pravzaprav skušam podati neko dopolnjujočo diagnozo današnjega stanja, Uh, ne želim zdaj um, seveda reči, da je ta nihilizem, diagnoza nihilizma nepomembna, sploh ne, ampak se mi zdi, da se mogoče da graditi za to hipotezo, ki jo podajam. In ta hipoteza je, da je to današnje družbeno stanje, pravzaprav odseva neko človekovo potrebo po samoaktualizaciji, potem, da človek ne njihno izgrajuje samega sebe, da išče svojo identiteto in da je to tako rekoč prisiljen, primoren. In ta termin potreba po samoaktualizaciji, to vredno poznate, ta prihaja iz humanistične psihologije. To je Rogersov, Rodgersov eh, termin je to. In potem neka dodatna hipoteza tej, se pravi, da je pravzaprav ta prisila po smislu iskanja te samoaktualizacije, je pravzaprav to, kar omogoča danes nek, eh, nek potrošniški način življenja. Zgodatna hipoteza je seveda ta, da ima človek v sebi prisotno neko nenehno tendenco po iskanju smisla. In to idejo se mi zdi lahko iščemo pri številnih filozofih od antike do danes. Če, če pogledamo Aristotla v prvi knjigi Njihova mahove etike Aristotel pravi, to verjetno vsi poznate, ne da je dobro smotr, kateremu vse teži. Po navadi damo podarek na dobro, ne, to je definicija dobrega, ampak če damo podarek na zadnji del tega stavka, dobimo sedečo tezo, ne, da je dobro smotr, kateremu vse teži, ne se pravi, pri aristotelu nekako že imamo opraviti s tem, da vsaka stvar nekako teži k tej za finaliz, k nekemu poslednemu smotu. Ne, to je mogoče prvi tak indic, da Obstaja neka, ne bom rekel, nagon, ker je ta beseda teoretsko obremenjena, ampak neka težnja v človeku po tem, da seveda nenehno išče svoj smisel. Druga točka, kjer je zelo prisotna ta ideja po nenehnem človekovem iskanju smisla, je Kant. In sicer kritiki čistega uma veste, da Kant pravi nekaj takega kot to, da je človek po naravi metafizik. Človek si ne more pomagati, ne da bi iskal smisel v smislu tega, da, da napalni pojme recimo Boga, sveta kot celote in duše z, z, nekim, z, z neko vsebino. In po kanto je to seveda, kot veste, ravno največja napaka. Ne? Potem je ravno naloga filozofije ta, da pogleda, kaj so pravzaprav ti predpogoje, zakaj ti splošni pojmi sploh, sploh nastanejo. Um, sem vam hotel prebrati en odlomek iz kritike čistega uma, kjer Kant uh, o tem govori, pa mogoče bi ga lahko na kratko, na kratko to preberem. Uh, kaj pravi Kant ravno te, uh, on, te on to imenuje metafizika, on naturali, se pravi nekaj natur lagere, če temo nekaj na ravnem stanju človeka, ki ga pelje v metafiziko, uh, to pravi kajti človeški um gre, ne da bi ga k temu gnala gola nečimernost mnogovednosti, ne zadrža naprej do takšnih vprašanj, na katera ni mogoče odgovoriti z iskustveno rabo uma in od nje povzetimi principi. In tako je pri vseh ljudeh, pri katerih se je um pospel do spekulacije, dejansko v vseh časih obstajala neka metafizika in bo tudi vedno ostala. Pravi, tudi pri kanto imamo to idejo, ne da človek spontano nekako išče svoj smisel. Potem nadaljna točka, kjer zasledimo podobno idejo, ne, se mi zdi, je Kavel, Stanley Kavel, to je sodobno ameriški filozof, zdaj je že, je že kar v letih, no, 80 let, čez 80, je zdaj že star, ampak res, zame eden najpomembnejših ameriških filozofov od druge polovice 20. stoletja. Pri Kavelu ima ste pa to zanimivo analizo, da je pravzaprav skepticizem Ne, ta neka negotovost je v bistvu posledica neke zaslutene gotovosti pri človeku, ne, ker človek vidi, da so stvari negotove, da, so, da, da ga zaznamuje neka finitude, se pravi neka končnost in ravno zaradi tega, ker sluti to gotovost, se umakne v nek relativizem zato, da mu te gotovosti ni potrebno sprejeti. Ne. Zdaj, preprosto povedali, bi lahko rekli tako, ne? laže je v dvomi v to, da obstaja končni smisel, kot pa se sprijazi, sprijazne z desno, da je ta končni smisel pravzaprav nekaj parcialnega, končnega, na nek način negotovega. In tu se mi zdi, da je, povzeta, da je v te tezi prika velo povzeta tudi heglova opaska, ne? da je pravzaprav strah pred zmoto, pravzaprav nekaj, kar se razkriva kot strah pred Resnico. Tako da to bi bila mogoče neka, neko filozofsko ozadje, ne? podkrepitev te ideje, da je v nas ta tendenca po iskanju smisla. Obstaja pa seveda tudi socialna, socialni psihološki korpus, ki govori natanko o tem. Tu se mi zdi zelo zanimiva ta teorija kognitivne disonance, s katero sem se sam dosti ukvarjal, tudi kognitivnega konflikta, ki govori o tem, Vedno, kadar ima človek ideje, ki so med sabo nezdružljive, ki so konfliktne, teži k temu, da bo ta konflikt razrešil. In ravno ta težnja po razrešitvi konflikta je tisto, kar človeka nekako žene naprej, da preverja nove hipoteze, vstavlja druge ideje ne, v svoj miselni svet, da bi dosegel to koherenco in ta Ta kognitivni konflikt je prav pri pijažeju ena izmed glavnih motivacij za učenje. Če pogledate te pijaževe stopnje um, razvoja, vidite, da pijažej pravzaprav govori, da v tistem trenutku, kadar se ideje pripričanja in nekako izkušena na resničnost pri otroku ne ujemajo, je to glavni motor in glavni predpogoj za učenje. Ne, se pravi, imamo znova na delu to tendenco po poiskanju nekega smisla, neke koherentnosti. Um, dobro, zdaj do spinoze ne bom šel, danes bomo v spinoze še nekaj slišanje, bo tudi spinoze sem v točke hotel uplest to to zgodbo koherence vzdrževanja samega sebe in tako naprej, bom to zdaj raje priskočil, in mogoče omenil še samo froma, Eriha Froma in neko njegovo hipotezo, ki se mi tudi zdi zanimiva, ki pravi o tem, da človek pravzaprav beži od svobode. Ne? Da problem je ravno tem, da človek na nek način beži od nihilizma, ne pa da bi ga bil pripravljen sprejeti. In to je po Fromu vzrok totalitarnih sistemov, ker se človek rajo topi v neko mašinerijo družbeno, kot da bi dejansko prevzel odgovornost in svoje, in pa svojo nalogo znotraj te družbe. Ne? Um, zdaj, če vzamemo to, to nekako zaokrožimo, gremo naprej do neke druge podhipoteze, ki jo imam. Ta je pravzaprav ta, da danes v resnici potrošniški produkti in potrošniške prakse skušajo odgovarjati ravno na to človekovo potrebo po samoaktualizaciji po iskanju smisla. Um, zakaj je zaradi tega, ker če pogledate uh, literaturo vedenja potrošnikov, uh, uh, ne, Tudi učbenike vedenja potrošnikov. Prva stvar, na katero tam naletite, je ideja, da so različne znamke pravzaprav ustvarjavci pomena. To je od rasla Belka, enega avtorja, že iz osemdesetih let. Um, pa tudi pri Williamu Jamesu zasledite to idejo, ne, da ima človek pravzaprav, da je njegova identiteta sestavljena iz treh različnih jazov oziroma v Prvo je to, kar imenuje spiritualno, drugo je socialno, tretje pa je materialni jaz in ta materialni jaz so na njegovi njegovi predmeti, ki jih, ima, uh, ki jih ima okrog sebe. Ne. In na podlagi tega lahko sklepamo Pa mislim, da tudi, če pogledamo enostavno, kako, kako ljudje delujemo, lahko vidimo, da dejansko izgrajujemo nekako svojo identiteto, ta smisel izgrajujemo preko nekih potrošniških produktov, storitev in drugih reči. Ne? Tako da, če zdaj to svojo nekako hipotezo še malo bolj koncizno, bolj jasno predstavim, Ideja je preprosto ta, ne, da mogoče ni težava v tem, da nam vedno umanka smisel in da je to težava našega, naše družbe, ampak bi mogoče rekel, ta ne nehna težnja po hitrem smislu, ne? to, da moramo hitro najti nek smisel, da Bog ne dajo, da se prav pravzaprav naš svet malo postavi pod vprašaj za maje, da smisla ni ne nehno, mora biti ta smisel dostopen in ravno zato, ker je ta težnja tako močna pri človeku, je potrošništvo lahko tako uspešno, ker ravno odgovarja na to potrebo človeka po, po smislu. Dobro, zadnja točka mojega referata je pa seveda, kje zdaj v tem te konstelacije nekako lahko vidimo vlogo filozofije. Kaj bi lahko tukaj počela filozofija? Zopet neka hipoteza, recimo, da je filozofija odkrivanje, iskanje in analiziranje predpostavk ne samo nekega mišljenja, ampak tudi nekega določenega ravnanja. Potem se mi zdi, če bi to sprejeli, potem se mi zdi, da je naloga filozofije pravzaprav ravno v tem da analizira to naše iskanje smisla, da analizira na kak način se danes smisel producira, kako se želi zakrpati nekako ali pa zadovoljiti ta človekova potreba po nenehnem iskanju smisla in da pokaže tudi malo mogoče na posledice tega, kakšne so širše družbene posledice tega iskanja smisla. Ne? Tako da bi mogoče lahko tvega to trditev, da je vloga filozofije na nek način mogoče v tem smislu, ki ga ponujem, podobna te Kantovi ideji, da je filozofija kritika metafizike. Ne? Namreč ravno v tem smislu, da se vpraša, kako smisel sploh nastaja, ne? zakaj pa kakšna je struktura te človekove potrebe po smislu. Seveda pa sam daleč od tega, da bi bil strokonjak za Kanta, ne morem reči, da to je kantovska ideja, ampak nekako v tem, v tem smislu jo vidim vidim to vlogo filozofije. Ne? Tudi mogoče malo v tem Wittgensteinovskem smislu, ne? Analize, analize besed, rabe besed in nekih posledic, ki iz tega izhajajo. In kar je tu še mogoče posebej zanimivo, je to, da filozofija ravno ne vidim kot nove prinašalke smisla, saj ne v prvi vrsti, ker to ravno počne potrošnještvo, to ravno počne mogoče neka dogmatična religija, da človeku daje smisel, Prej vidim uh, konstruktivno vlogo filozofije v tem, da ta smisel prav zapravo razgrajuje, razmaja in potem ponudi uh, neko širše obzorje, neko novo pot, preko katere si lahko človek, ki si pač nujno mora izgrajevati svoj smisel, ta smisel gradi na mogoče nekih osnovah ali pa nekih uh, Rekel, na neki bazi, ki je ni tako nevarna za življenje nas vseh, kot je, kot je potrošništvo. Ne? Tako da tu, tu prej vidim vlogo filozofije in zdelo bi se mi pa zelo nevarno, zelo nevarno se bi mi zdelo, če bi današnje stanje, diagno, če bi postavili sledečo, če bi, če bi rekli, da je nihilizem, se pravi umankanje smisla vzrok današnje krize in bi potem hoteli na vsak način takoj zakrpati ta manko smisla z nekim drugim smislem. Kot rečeno, se mi zdi, da to počnejo fundamentalizmi od religijskih do ideoloških do konec koncev potrošništva, nikakor pa ne filozofija. Filozofija se mi zdi ima tu neko bolj subtilno nalogo, prej neko iz, raziskovanje nekih obzorij smisla, pa nekih uh, predpostavk na podlagi uh, s katerimi lahko razumemo v produkcijo smisla. Dobro, uh, to je to, kar sem nekako pripravo uh, doma ne zapovedal. znotraj filozofije, filozofija je rečno, da je velika reka, ki ima mnogo, obstajajo posamezni tokovi, čover, če poskušaj ravno to. Torej, bi mi izbrali reči, skupi s kartom, je čisto, čisto ideja, je filozofije, ki pozamirajo na svoje poslednje, je Hmm, um, se pravi, ravno te, ki skušajo nekako ponujati smisel in to. Veste kaj? Um, ja, hvala lepa. Ne bi si upal uh, jih označiti kot ne filozofije. Ne vem, jaz sem v prvi vrsti, sem Wittgensteinovc prepričan sem, da je to družinski pojem beseda filozofija, da dobi svoj pomen šele skozi neko rabo a ne? in res ne bi hotel tega narediti. Veste, zakaj tudi ne? Zaradi tega, ker imam izkušnjo, ko sem um, še študiral kulturno filozofijo in sem videl, kaj to pomeni, če je halal, haram, odločaš, kaj je filozofija, kaj ni in potem rečeš, da v Indiji ni filozofija, da Arabci nimajo filozofije, da je filozofija nastala s talisom, vse poznamo te zgodbe. Ne, ne bi upal tega reči, uh, niti ne bi skušal tega, kar sem povedal za gotovo nekako, uh, um, uh, zagovarja tako da bi šel proti vsem drugim predlogom. Prej bi to ponudil kot neko odprto, odprto hipotezo in še to mi reko celo, če razamemo za res tezo, da človek nujno ustvarja svoj smisel. Potem ga tudi s filozofijo ustvarja, ne? Seveda potem po definiciji ga ne more samo razgrajevati ampak ga na nek način, s tem ko ga razgrajuje, tudi nekaj ustvarja. A ne, z nek, nek, na nek negativen način, bi rekel si, začrtuje naprej obzorje, kje se bo lahko pojavil nov smisel. A, tako da a, se mi zdi, da, da, da ne, ne bi upal tega, tega reči. Ja, hvala. Tam, da človek potrebuje smisel, daje v njega fundamentalizmu, filozofija ne daje smisla, tu ne imamo Ena propozicija da je bilo nekaj smisla, razrema, no da bilo filozofiji s v da daje človeka, potrebuje, filozofija, ki ne daje, zna kakšne, da nije filozofija? Hm, ravno... Zdaj pravi, potrebuje smisel? Ja, tako. Ne, ne. ne, ne, ne. Ja, ja, ravno zdaj smo se pogovarjali o tem, da ne moremo tako strogo reči, da filozofija ne daje nobenega smisla, ne, da je sam kritika smisla. Gre bolj za ta problema, ne, a, a pa recimo, da se lahko vprašamo, smo lahko zadovoljni s tem, da človekovo potrebo po smislu zapolnijo fundamentalizmi. To, to je vprašanje. Če rečete ne, potem ste po mojem mnenju filozof. Tak bi jaz mogoče to skiciral. Se pravi, nekako zdi se mi, da mora filozofija malo prevpraševati ta instanc smisel, ki se danes ponuja. In se mi zdi, da problem nihilizma mogoče ni to, da ni smisla, ampak to, da je preveč instanc smisla. Prej bi rekel, da je to, to, to problem, da bi na ta način mogoče lahko Ja, trajeno se dobojuje šlovekov po temu, po smislu. Vi pa pravite, da ne budeš ostajati. In glede tega skarja, ki doboj trajeno so se Ne filozofija, po da... Ne, ne daje jih nujno filozofija. Ne? Lahko je dajo tudi fundamentalizmi, Lahko je nekdo uspešen karierist in potrošnik, recimo. In ne, nekdo pač tudi malo spreminja mogoče svoj smisel. Ne? Ne, gre, ni, niso, ne želim postaviti tako ostrih, ostrih razlikovanj, ne fundamentalizem, filozofija, smisem. Ne. Skušen samo podati neko mogoče uh, dopolnjujočo diagnozo od te, da pač ni smisla in da je to danes problem. No, Tudi jaz Ker domnevam, da so vaše stališče, da so to vrljivi smisli, ne? To so dosti smisla, ne? To, kar nam pojmajo grožnišče od ideologije in tako dalje. Uh, in jaz se zato kaj pa je pravi smisel, ne? Ja že, zakaj kaj bi bili to vrljivi smisli? Zakaj bi bili to vrljivi? Jaz vse, kar hočem reči, je to, da to so smisli. Sam problem je ta, da če si na tak način iščemo smisel, ne? Potem so posledice katastrofalne. To pa preprosto danes vidimo ne? Na, na, na podlagi tega, kakšen je naš ne vem, čisto okoljski okolski kaj se dogaja z živalmi in tako naprej. Nočem, ne vem, če bi bil pripravljen ta vides resničnost ne? takšno ostro razliko postaviti. Prema, kritika, da so zgodni stan da, da, da premišljevanja, Hvala na to, da je pravito dobro prijete na enostaven na, na, na način, ne res prvodaj napora mislim, nekaj, kaj ste tem narobili. Ne? Če, Nič, pa, če nima zelo slabih posledic. Vsega je čakoval, da bo filozofija rekla, virem, ja. tu ni smisla, na kupovanju ni smisla, ne? Ja. Uh, ampak je tam. Nekaj, ja. ne, dužite z prijatelji, prijatelji, uh, za boljše je žel, uh. Ja, sam tu je ta trik, ne, če rečemo to, Facebook, ne, potem se nam takoj ponuje Facebook, ne vem, turistične agencije, ki nam omogočajo, da obiščemo svoje prijatelje, ki so naj se izmenjavi tam, ne, poganjamo gospod. A ne, to se mi zdi je, je potem problem, ne, če govorimo pravi smisel, ne pravi smisel, ne. Ne. Vajte nič kompletiranost grešil, ne bi se zdi bolj to tis, na tako način, če nam nam je z tem psihološkim problemom izbire. V uh -huh. uh, psihologiji se je povrljeno do sredim, da imamo preveč izbire in smo zaradi tega zaplastirirali. In jaz bi rekli, da se mi ste misli, da ne bi nekaj takšnega, da imam, da volijo, Na tistega enega smisla, ki bi nas res lahko imel, imamo 20 smislov, in niti ne vemo, katerega izbrati, in ko katerem koli smislu njih izbrati, ali se 10 ali 20 kaj podobnega. Ker ti še vedno nimaš drugih 20. Ja, to bi lahko. Mislim, to se mi zdi v nekem potrošniškem, v ideji vedenja potrošnikov, je že vnaprej predpostavljeno, to, da nek produkt ne bo zadovoljiv neke potrebe po smislu, zaradi tega, ko potem bi enega kupo in več ne bi kupovalo. Zdi se mi, ja, to, kar ste povedali, in se mi zdi, da je to, prav, ravno ta mehanizem je a, načrt že a, v ozadju, recimo, marketinga, oglaševalske industrije in tako naprej. Hranji, tako za kesme. Hvala, Našem. hvala. Z zapišite si vprašanja in pridete na vrsto v tisti zadnji, finalni uri, ko se bomo lahko, kot rečeno, pogovarjali o a, vsem, kar je ostalo neizrečeno, vsaj v razpravi. A, jaz bom imel zelo drugačno, radikalno, drugačen pogled, kot ga imel ravno, ker to tako da bo ki je rekel, lahko se razprava še bolj zanimiva in provokativna. Moja predstavitev bo rahlo poantirana, to pomeni, da bom zaradi časovnih omejitev poskušal biti precej, recimo temu, poenostavljajoč po v določenih trenutkih. Hvala, tudi naš. Hvala, tudi deluje In sicer bom Galimbertija in to njegovo slavno tezo vzel resno, kar zgleda že posebej nevarno, za filozofa, ampak se mi zdi, da je bistveno bolj pripričljiva, kot se večini zdi, sploh filozofom. Hkrati pa mislim, da... Hkrati pa mislim, dajo se sveda neki točki, da kritizirati, ampak moja poanta bo pravzaprav, kritična poanta bo bolj oh, estetske narave. Se pravi, kaj je zdaj definicija nihilizma? Ne, ne boste verjeli, teh, poslav vam nekaj knjig, teh definicij nihilizma je malo morje, pravzaprav lahko vsak, pri vsakem autorju skoraj da najdemo kakšno. Drugačno, ampak če obstaja skupni imenovalec, potem je pravzaprav to imenovalec v tem, da neko stališče o tem jasno, da je naše življenje brezmiselno, ali da so vrednote, ki jih zasledujemo v življenju, nesmiselne ali da pravzaprav uh, nič od tega, kar obstaja v, v svetu, ne obstaja in tako dalje. Ne? bi rekel, prototip današnjega razumevanja nihilista je najboljše niče in igal, to dnevni nihilizem, pri katerem mimo grede imate dve zelo nasprotni pozicije, eni so da mislijo, da je on kritik nihilizma, drugi mislijo, da je nihilist po sebi, tako da imate celo pribranju, bi rekel, a, tega, ki naj najbolj bil pionir nihilizma, popolnoma nasprotna, nasprotne interpretacije. Ne? niče pravi seveda, da je nihilizem radikalno zavračeno je smisla in naj Govori o razvrednotnem vseh vrednost. A, to, kar on tukaj pogreša, je cilj, manjka cilj, manjka odgovor in tisti čemu. Ne? Kot pravi v voli, torej voli domči. Se pravi, da bi lahko danes govorili o različnih tipih nihilizma. Po eni strani imamo tvojni metafid, metafidični ki pravi, da morda nič ne obstaja, da je svet, o katerem govorimo, na nek način prazen. Imamo klasičen, najbolj pogost, gost, eksistenčni ali eksistencialni nihilizem. To je pri pričane svojo življenje kot tako, da je prazno in ima smisla in da tega smisla ne na zadnje ni treba iskati imamo moralni nihilizem, ki pravi, da morala etika nima ta dobenega smisla, da pravzaprav ni pomembno, kako življeno ravnamo, da ni teh absolutnih zagotovil, kaj je pravilno in kaj ne pravilno ravnanje, in zdaj moje vprašanje na kateri točki se je na to vrepo, zgodovinsko filozofsko izročilo, ali pa konceptualno izročilo nihilizma Galimberti v svoji knjigi o nihilizmu med mladimi iz koh naveže, ne? o kakšnem tipu nihilizma govori. Ne? Je to metafizični, je to eksistenčni, je to moralni nihilizem ali kaj podobnega. Ne? Zdi se, da je pravzaprav popularnost njegove teze a, povezana s tem, da, da je zelo ilustrativen, ko govori o nihilizmu. Ne? To, kar misli, ne nam lahko pokažemo, kot gre po enote z prstom, njihhelizem je nek to detajl, ne, tista a, a vitnost tam zunaj. Ne, izgleda, približno tako. Se pravi, da imamo eno, ne, jaz mislim, da ima to v mislih, da inverti, ko govorijo o med mladimi. Sploh mi je všeč ta ilustracija. Ne, God must love stupid people. He made so many of them. A ne? <clears throat> Skratka, kaj bi zdaj to bilo? Če se pogledamo čist na kratko nekaj nebovih, bi rekel citatov, iz knjige Grozljivi gostnih, Elizan v mladi, ne? potem vidimo jasno, da govori, to je seveda ničeva fraza, sintagma, o grozljivem gostu, ki udira pač v čustva mladih, bega njihove misli, In briše upe in obzorja, slabi dušo, načenja emocije, emocija mi je bile moč in tako dalje. A, po drugi strani govori jasno o zgodovini filozofije, o tem, na kakšen način je seveda a, a, filozofija kot tako hranjala ta smisel, medtem, ko je danes kot rečena seveda situacija zoprna v tem smislu, da a, se z njo soočamo vsi, ta nihilizem je postal psihološki, psihogeni, nihilizem se pravi ne, mladina, ne vem, je, je indiferentna, apatična, niče ne zanima, izvubla je motivacijo glede gledeče sarkoli in pravzaprav naloga staršo, da seveda potem svoje otroke pospremijo do ne, psihologa, psihiatra, ki jim bo morda ta smisel na te ravni pomudo. ponudo. Ne? Se pravi, meni se zdi, da je uspel Galimberti uh, v tej knjigi povezati dva tipa, ali pa dve, dve brani nihilizma, prve mu bi rekel filozofski, prve mu polo drugemu mu polo bi rekel psihogeni nihilizem, se dejansko verjame, da ima, bi rekel, ta nihilizem, kot ga opisuje, neke psihogene momente, da prinaša ta izvust, to izvobljenost mladine, se pravi to, da se podlega indiferenci, nestabilnosti, odvisnosti od roka alkohola in tako dalje, da je to pač nek psihopatološki moment, ki bi lahko rekli, da ima psihološke korenine. V skratka to dvoj uspel povezati. To, kar počne danes mladina, je, da preprosto, če imamo vtis, da zelo veliko uživa, ne, da je hedonistična, da pravzaprav počne zato, ki je razgobila to prihodno perspektivo, se pravi, ni prihodnosti, ergo, dajno uživati v tem trenutku, kajti, ne, kakršnokoli prisedevanje za nekim, bi rekel, ciljem v našem življenju, je kot tako obsojeno na neko brezplodnost, oblavene ne, ne, nekega truda a, a, v kar že, se bo slabo. Torej, diena, kar nam ostane je, voda, da v tem trenutku uživamo, kolikor se da. Ne, carpe diem je pravzaprav ta ultimativna oblika ne, tega psihogeno motiviranega nihilizma v obliki od upora proti temu, Da pravzaprav prihodnost ni več, ker smo jo ja, dolgo nazaj izgubili. izgubili ne? A, da vidite, kako zelo psihogena je ta definicija nihilizma pri Galenbertu, samo ta citat. ne dobro besedno opisuje a, te situacije, v kateri se medij na danes znajde, znajde recimo o nekih a, grozljivih. Ne? v momentih, ki potem pristanejo v črni kroniki, še posebej ga zanima, recimo, zakaj mnogi mladi v tej svoji otojenosti, brez prezbrižnosti ne vem, počnejo kriminalne dejanje. Ne, fasciniralo ga je, da, da je zelo veliko mladih. ko se, so se znašli na sodišču, preprosto dejalo, da je ne vem, nekoga obilo metalo kamenje, govorijo o metanju kamenja z nadvoza na avtomobile, da ne vejo, zakaj kaj so to počeli. To, to je recimo zelo močan motiv, ki ga Ganiberti bi rekel izpostavlja, presam zločin, katerokoli dejanje, tudi zločinsko dejanje ali kriminalno dejanje, v tem smislu, pravzaprav, brez nekega čustvenega, racionalnega zgiba, karkoli že počnemo, je odgovor tega, ki to počne, ne vem, zakaj kaj to počnemo preprosto to počnemo. Zdaj, kar zadeva to razmerje med nihilizmom in filozofijo danes, a, se mi seveda zdi, da je pa Galimbert in v tem je všeč, na strani tisti, ki, ven, ki vendarle verjamijo, za razliko od Tomaža, da filozofija prinaša neko obliko terapije, da ponuja nek smisel, da bi rekel vsaj ponuja neko upanje, da smisel v tem življenju obstaja, mimo grede smisel nujno ne rabi biti, bi rekel, ta kolektiven, ideološki, fundamentalističen, lahko čisto mor oseben smisel življenja, ki ga jaz najdem, lahko je potrečeno te narave. In mislim, da filozofija gledira za vrda ta tip uh, uh, iskanja smisla. Ne? A se prej imamo pravzaprav razmere med enim in drugim, ki je bi rekel, dvostransko ali smemo reči da nihilizem vpliva na filozofijo, na kakšne načine, in sodaj ali lahko filozofija potrečeno pliva na nihilizem, na način, da a, ta nihilistična stanja nekako razrešuje, da ponuje neke rešitve, če ne rešitve, pa vsaj bi rekel a, pravilna diagnoza. Ne? Kot vidite, Galiberti pravi takole, ne? način, da mladi najde svoj smisel je v pripoznanju svojih zmožnosti, duševnih moči, tega, kar v resnici so, spoznati samega sebe in v tem odgriti umetno življenje. Se pravi zelo sokratsko zveni ta terapija, to, proti čem se lahko borimo, je kot rečeno igranje na karte, karte spoznavanja samega sebe in tako dalje. Pravzaprav, če pogledamo v obliki tudi, tudi, silugizma, je potem takem je sam rekel Galimbertjevemu stališču inherentem uh, takšno uh, oblika sklepanja, ne? spravi, prvič nihilizem je po definiciji izguba smisla življenja, vrednot sveta in tako dalje, drugič današnji mladi so kot nihilisti izgubili svoje prepričanje v smislu življenja, vrednoti in sveta, torej moramo vrniti to pripričanje, se pravi, dejansko gre, Uh, ne toliko zavračanje smisla, ampak prepričanje v to, da smisel še ima neko funkcija. No, če je to res, potem pravzaprav uh, nujno v vsaki razpravi o nihilizmu smemo govoriti tako o nezpoznavnem nihilizmu, uh, ne, se pravi vprašanje, torej naslednje, ali mladi, ki jih torej označamo za nihiliste, dejansko so nosilci nekih prepričan. glede stan v svetu, v sebi in tako dalje, ne? ali biti nihilist implicira, da ima nihilist prepričanja. Ne? Nekako se zdi, da bi to morali implicirati vsaj v te Galimbertovski linije razmisle, ka bi to sledilo, ne? da nihilist na nek način ima pripričanja, da, da, da, da življenje nima smisla, da vred, sledenje vrednotam nima smisla in tako dalje. Kako je že obrnemo, je torej, nihilist nekdo, ki pripričanja ima. A, vse lahko, ne? Zdaj z potem je otprta vprašanja, ali vsako pripričanje, ki ga nekdo ima, nujno filozofsko. Ne? in tako dalje, jaz mislim seveda, da je najman tudi filozofska ali da ga lahko interpretiramo na ta način. Prekaj je bila zdaj torej, rešitev ne? in tukaj vidim spet en ki sem ga napisal in je naslednji. Nihilizem je po definiciji izguba smisla življenja vrednost sveta, današnji mladi so kot nihilisti izgubili pripričanje, v smislu življenja vrednot sveta, čo da nihilist mora zato, da bi verjel, da je zgubil prepričanje v življenja vrednot sveta, in imeti namreč prepričanje, ki mu omogoča njegova ravnanja iz tih življenja. Ne? Se pravi, še tako neumno in nepremišljeno življenje pomeni v njem imeti neko prepričanje, ne? namreč o življenju, smislu in vrednota. Ne? A zdaj, če je temo tako, ne? tukaj zdaj vidim ta svoj Uh, bi rekel, uh, kar se tiče diagnoze, pesimističen dodatek, kar zadeva terapijo, še vedno ostaje, bi rekel, optimist. Ne. Kaj pa če, če upoštevamo, bi rekel, ta spoznavni nihilizem na način, kot smo ga opisali? Kaj če iz tega apsolutno možno, torej sledi, da je Garim Verti uh, nekdo, ki. Sicer opiše nihilizem kot izgubo prepričane vere v, v, v, v smislu življenja, ampak kaj če situacijo še huje od tega, namreč, da imamo ta izpopolnjeni nihilizem, a, ki pravi, da naše prepričanja čemkoli, v smislu življenja in tako dalje, v smislu nadaljevanja življenja, a, in tako dalje, niso posebej torej, smiselna. Ne, Uh, če temu ni tako, ne? kaj če je pravzaprav prav situacija uh, v tem smislu filozofska da ta nihilist, ki uh, ima to stališče dejansko, več nima pripričano o čemer, zato ker ga niti prepričanje o tem, o čemer misli, da ima prepričanje, ne zanima. Ne? Se pravi, ali je mogoče govoriti o neke vrste post ker seveda nihilist nima več niti pripričanja o tem, da je življenje nesmiselno, ne? zdaj, ker ga niti to dejstvo ne zaino. Ne? Uh, in potem se analizujem seveda na Frankfurta, ki mislim, da je prezpravravno skozi koncept bullshit ali sranja uvedil možnost tudi za ta tip spoznavnega nihilizma, namreč, če Uh, je nihilist nekdo, ki uh, verjame, da ne obstaja več smisel v tem svetu uh, in bi, bi sveda filozof trdil, da je potem takem najmanj zavezan vsej prepričanju, da ne obstaja smisel v tem svetu ne, in je s tem zavezan nekem opisu resničnega stanja. Potem bo ne, Frankfurt, Frankfurt uvedel sveda to možnost skozi konceh bolj in bo dejal, kaj pa če seveda obstajajo situacije, v katerih pravzaprav te resnične vrednosti pripriča, nismo več zavezani, zato nas resnično vrednosti pripriča ne več ne zanima. Ne? Se pravi, kaj pa če je tako, a, da je ta post nihilist, ne? a, nekdo, ki ga ne zanima niti to ali pa kakšne prepričanje. A, se pravi, da zdaj govorimo o tej situaciji, ne, v kateri a, ne, bi lahko rekli, da je spoznavni nihilist v tem opisanem smislu ne, opustil tudi to zavezanost do resnice, ne? kot veste Frankfurt v svoji knjigi, pravzaprav trdi, da Uh, za razlikot od ki je vsakečko laže zaveza, modljiv so resnice, ti lažje po definiciji zanikanje resnice in tako dalje, je bolj šiter, ne? uh, nekdo boljšiter sralec, ki je seveda na resnico kot takšno pozabil in se te resnice odveza. Spravi, boljšiter je pravzaprav resnica stani v tem svetu ne zanima, A, zato namerno ne goji dobenih prepričanj o njih. Vprašanje je zdaj, ali je nihilist, ki ga zdaj opisujem na tej ravni, spoznavni nihilist tega kova, ki je pravzaprav se odvezal od vseh teh možnih prepričanj. To bi bila seveda situacija, ko govorite o nihilizmu, v razredu, ne. mogoče ne je ta situacija, kar A, mislim, da danes tukaj ni nihilistov, ne, to je ta lekota predavanja o nihilizmu. Se lahko pripričali, da nihilisti ne pridajo na, na predavanje o nihilizmu. Ne. Se pravi, ne, kaj tale govori, kdaj bo zazvonilo, kakšen nihilizem, ajde vam gdje Se pravi, a, v tem smislu mislim, da je... Uh, torej se Galimberti moti, uh, moti se morda ne, v opisu, bi rekel, tega, tega spoznavnega nihilizma, po drugi strani se mi zdi, da se ne moti v smislu, bi rekel, bodritve, dejanja nekega upanja. Mislim, da tukaj je tukaj zelo platoničen, to, kar mi pride, pride na misel, je pravzaprav ravno ta sokratsti etični optimizem, ne, se pravi njegova teza o tem, da nihče neravna slabo hote ali vede, o čemer beremo v Platonovem protagorji, se pravi a, vse, kar počnemo v življenju, ne, počnemo na ta način, torej počnemo takrat, ko počnemo slabo, pravzaprav zato, ker se ne zavedamo, da počnemo nekaj slabega, se pravi ta, bi rekel, sumljiv sokratski etični optimizam, ne, je to, kar se mi zdi, da ga Liberti ponuja. Uh, in meni se jasno zdi, da je to pravzaprav edina ponudba, ki jo lahko uh, filozofija da. Lahko je to neka lažna obnuba, lažna, lažna upanja ali kaj takega. Ne, ampak uh, Mislim, da smo na to nekako tako počutili, da na to, da ponujemo filozofijo kot neko zdravilo za nihilizam. Če mislimo, da se seveda te možnosti ni, potem je poslovni zmagal, in potem se mi zdi, da lahko samo temu poslovnemu elitu ponudimo eno idejo za tržni izdelek in to je, mislim, ta t-shirt. I lost my faith in nihilism, se pravi, izgubil sem upanje v nihilizem, v prepričanje v nihilizem. Sprej, to je zdaj ta ultimativna pozicija post nihilizma, če to obstaja kot, bi rekel, ne, a, možna izpeljava nihilizma, kot ga opiše Galimberti, ne, preklasični nihilist ohranja to prepričanje in najmanj to prepričanje da, seveda življenje nima smisla, med tem, ko ta nihilist, a, bi nihilist se odpove temu prepričanju, ker je celo prepričanje v to, da nič nima smisla izgubo. Skratka, ne zanima ga niti tarve, ne, izgubo je celo a, upanje, da bi bil nihilist. Evo, upam, da nisem bil, mislim, da sem bil malo preveč ves trgano, pa gre, to je to. Hvala. da kakorkoli opredelimo, kak tega koli z instrumentalizmo, se v praktičnosti niso izgazili, da se ne mogoče. Ja? Kar pomeni, da v bistvu se sprevržili v instrumentalizmi. Pomeni logično ne ja? Praktično ne mogoče. Praktično ne mogoče. Ja. Ker tudi ta Frankuštva teza hm. v nagradanju je v bistvu eno jedlo je dosegati učinke svojem govoru. Ja, nimi masa resnico, mi je pa zelo malo kakšen učinek zasežem s tem. In to je, to je ta, ta drugi del, pozitivno del, da pustimo v strani en cel, pa pa eno gradnoto, pa pa si postavimo nek drug cel. To pa je taj malo moj govor, očitek. Zdaj, ta božita, ko nakladali, ni samo nekaj, da je zdobjem iz nekaj, ki moram notri nekaj potrebe. Ampak gre za zelo jasno do učinkov, s tem mojim govorom To, to si pa želim, in v tem smislu, da nisem v vrednosti nihilist, nekaj imam, nekaj, kar želim doseči. In enakost in, in enako se druge vrste bojo, ali manj nihilizma, se mi zdi, da je taj praktični, ali tako, se rekel, nihilistov ne bo tukaj na predanju, ampak bolj to nekje drugi. Ampak, ne? no, ali se tebi zdi, ali kot preformuliramo na ta način, da rečemo, Pravzaprav ta posnih nihilist, recimo, da je ena od tega nihilizma to, kar tudi Frankfurt kritizira. Mimo grede, če bereš knjigo on bullshit, vidiš, da je približno 80% vseh kontekstov res takih, da govori o tej formi govoričanja, praznega nonsens govoričanja. 20% je pa takih, da govori v širšem kontekstu. Bullshit je zanj res neka forma mentis tudi. V tem smislu, Ker sem sam iniciral ta prevod, sem strajal, da se to prevaja kot sranje, ne kot nakladanje. Ker je preozek prevod, nakladanje. Ne? Ampak, ali želiš reči, da je možno tudi, bi rekel, tega Frankfurtovega postnih recimo da, ali pa tega bulšiterja, na nek način zreducirati v neko formo, v kateri bo ta bulšiter še vedno imel določena prepričanja bi lahko na ta način tudi formulirati to, kaj želiš reči? In sicer nima pripričanje glede sta, resničnih stanj v svetu, ima pa pripričanje glede nekih partikularnih ciljev, ki jih zasleduje. Ne? Sprevi, če prodaja ne, zdravilne vodice, ga ne zanima, če je zdravilna vodica res učinkovita in tako dalje, ne zanima ga resnica delovanja te zdravilne vodice, ne ga zanima dobiček, prodaja. In da je potem take prepričanje, ki ga vodi, skrito v tem drugem delu, ne, se pravi zasledovanja nekih pragmatičnih, koristoljubnih ciljev. Želiš ja. to reči? Ja? Ja, res mislim, uh -huh. uh, To je morda res, ampak jaz vedno, potem še lahko rečemo, kar pa zadeva. Ne, filozofska prepričanja je še pa vedno nihilist. Ne. Potem Veriko je rešoval svojo na ta način, da bi pripričane razdelil na dva dela, ne, kar tega ampak res nič drugega kot dobiča, ki ga bo iskoval iz prodaje, tega pa tega artikla ne zanima. Kar zadeva ne, resnico, ne, stan, ne, res, resnico očakovito zdravilne vodice in tako dalje, toga ne zanima. Važno je, važno je profit, ki ga bo on s tem naredil. Hočem reči, vse nihilizme je de filozofski pripričan, ali celo post-Nihiliz. <hug> meni se zdi, da, da, da, da, da, da je vmistijo, da je vzikira, da je vzikira, da totalno da pri Mislim, pri meni ni tak daleč, da še kako reazno življam, zadevajo pri mladih, da on tukaj, study hard, party hard, ain't gonna be young, forever. Zdaj je treba početi to, za vse stale stvarje, za enkrat poskrbljeno, da smo imeli poputiti časa s temi, zadevani, se primer. No, pa katera je pripličena ališ po tvojem vodi o No, se pravi, za da študira in se Uh, takrat, kako imajo težave v odnosih, uh, morda iščejo neke hitre govore o filozofiju in, in jih ne bo navadi, najdejo ne, v nečer, če moroni potem reče arhilizem, ker je nekako skladno z njegovim slokom željenjem, v večji problem je v tem, da se je zdaj to zapletlo v 30-tih, da. da smo ljudje v 30-tih, še vedno, uh, uh, vsaj nekateri upam, da ne večina, uh, do tega um, stari art, art uh, uh, sloga. Ni pa me, ki nismo ali poslo, ki nismo ali to je, uh, Pre, ten, te, poslupi, smisel, ki ga ti ti mladi, ki, ki praviš, da niso nihilisti, imajo kaj točno, Kateri smisli zasledujejo? Nič, sve pa okay, nič. Nima, slavaj, ne, da... Ne, e, pa potem pridemo, pridemo do Galimbertja, zelo to, da je nevsem, zakvar koli, po tem smislu, smislu po tukaj, ker oni še niso prišli do tega, da sploh, da, da, da bi do tega da, da spoznanja prišli, pa staršim reče, ti se samo uči, za se, da vse ustavajo poskrbljeno. Za res je, da vse ustavajo poskrbljeno. družbi dobijo ta da, da pač, ja, okay. Učimo vse, potem pa samo družimo vse. Zdaj smo še vladi, nekaj stvari, ni imamo čas, ampak ne naslovijo. Spok se ne značejo ukvarjati. Od tega spok ne pride. Naj se tudi Galimberti očita, da se ne niščeno ukvarje zobrazuje. Ker bolj, ko opisuješ to mentalno stanje, bolj se mi zdi, da ima Galimberti prav. Takdina razlika je v tem, da ti rečeš, da to ni Galiberti, meni se pa bolj, kot to, to njega opisuješ, vpis, da to ni Galiberti, meni se vedno bolj zdi, da to ni. je. Na činu, bi... kateri ga on opisuje, se, mi, se mi zdi, neadekvatno, ker to opisuje, kot ti skupo verja, smisel, prepričanje, smisel in takdaj. Do tega sploh no? ne prije, no? Ni tako, kot da se 12. pogovarja, pa je celo stvari, ki je te jame, da je smisel kot A ti misliš, da je nujen za to, da bi diagnosticirali pri mladih izgubo smisla to, da oni artikulirajo neko eksplicitno razpravo o smiselnosti? Meni se vidi, da ne. Ok, ampak potrebujemo to prisad, strukturo, nekaj diagnozi, ker pa absolutno se s to pomaga Lindertja. Še kdaj sicer našli. A to maš. Ne sem to zapoteval. Uh, pri tem pa bodelajo svobode, pišete, ne? Discepcija v vode, ali pa čepno Malo si vedno teg budšiterjev, se mi zdi, da lahko misli, se je harmonija, ostaja, svoj smisel, se mi zdi, da je to recimo filozofsko pripličanje ni? A in pa, veš, nisem mogoče določen filozofska, na tem pripličanek se je eno tega budšiterjev, da je celo, mogoče neke točke zagovarjenje, da bi se celo, agresivno ključe debato proti tistemu, ki bi mu rekel, ej, ej, stari, to, to je lušnik, kar ti Ne, ne, bodo imajo moč, ne. Ustajajo, ker stari so živi, ker stari da se vidimo, kakaj pametni na telefoni, če ki to delajo, ne. So, reči, so, to... A je mudno, da recimo... Je, ja, lahko bi bilo še huje, ne, Lahko bi bil gotovil, da je ta, ki ti prodaja, to vodico, ne vem, kantovec, prevojalec, imam vela že. Uh, ja, ampak se mi zdi, da govorimo potem o teh prepričanih na zelo različnih nivojih. Mislim, da bi morali seveda govoriti na istem. Ne? Hočem reči, uh, konsekventno temu, ki prodaja boljših izdelek za to, da bi zaslužil, uh, znotraj razpravnih ilizmov bi da morali pogledati, kaj on misli točno o dejanju, ki ga ravno kar izvaja. Če želim povedati, ne moreš biti, se mi zdi, mislim, da ti opisuješ te nerealne situacije, katerih nekdo, kot rečeno, dopavdan prodaja boljšiti izdelke, ki ne očinkujejo starim, Mama, popavdan je pa ne vem, akademski profesor uh, ne, predava nemško klasična filozofija. Ne. To, to je zdaj tvoje situacije, čeprav razumem. Ne, ne, ne. ne, ne. No, jes, In se ti zdi, da je to kompatibilno? Jes, ne, jaz sem to, kot z 10 ljuder, manj tituljši, ker močna, filozofstva, priključena. Ja. Meni se zdi, da nekih kredibilnih ne vore Tebi se zdi razen kot rečeno, če ločimo njihovo življenje na dva dela, ne? do Podansko, in po povdanjsko. Mislim, da gledam, da imaš pravno. so taki in drugačni vodi, zredučiti, če da življenje ne? se vrniti, sta. vojniklara. je to to me zanima pri denj, jo, mislim, lahko najdeš vedno hočeš pesmetka v 5 mladih na internetu. Kaj točno to pove o mentaliteti mladih absolutno nič. Ne, ne, vem, krila sebo, kot se da, kaj se mozli da je vsaka generacija starejših se zgraja na vsaka nova generacija mladih, Da so Da, da so samo ujanjile, da ne, so neodgovorni, nezorjele, nekaj vse. In, ne znam, če je kakšna stalnica v razvoji človeško, potem je to zgražanje, da se povdrasli nad odraščajočim. A so kakje empirične raziskaj, ki vlesnici potrjujejo, da so mladi zgubili vevo v vrednoti, v sveti? Tako so, kaj, so. Jaz sem gledal, na Vle 2000, uh, Lavrič Miran 2010, vrenote pri mladih, pogledaj si. Kaj? Moja, Aj, da, imajo, da, rečiš, vrenote, da da razvrstite vrenote od najpomembnejše do najnemovedne. Da pri se vsak vse prečrpa zdravje... Ne, zdravje, ampak imaš maš parametre tipa ali vidite svojo prihodnost. Ne? ali mislite da bo ste našo službo to da je nekaj čisto druga to verjetno problem da se svet spremenil, To kar odrasli pričakujemo od mladih, je da vam hitro došlo. In ali z dobrimi organizacijo, si našli dobro podatchana službo, se poročili, ne, vide odvoke in začeli varčatan za, za pokojnino. ne? Mislim, to pa se je spremenilo, ne? Mislim, da to pa ravno kaže, da so vladi bolj zrele, kot mi mislimo, ne? Namreč da je to To, kaj smo si mi zamislili, kot bilo smisel, smiselno življenje, ne, da je to bullshit. Da tega ni, ali da to zato ni edino smiselno življenja, ali pa da je to neurističljivo idealno, ne? In, da, to, to, kar nekaj opisuješ, tudi torej mislim, da so mnoznimi boljih stresnih, kot je to v prejšnjih generacijah, droge, da no, so bolj dostupne, ne. tako pa da je veliče toleranca do, do marihuana in česar polje, uh, to je, to je, to je vladi si reče, ok, za, za te vesne stvari, za varčevanje, za pokojnima bo še čas, ne, ambulanci <laughs> se boji nekrat, in kako je to drugače od tega, kako smo mi gledali, da želimo, ko smo pri vladi, mislim, da čisto mi je drugače. Ne vem, če bi zdaj šel ti v psihiatrične podobne ambulante, in bi si pridobil statistične podatke za zadnji 30 let, se bojim, da bi te demantirali. Ne? Jaz mislim, da nisem empiriz v tem smislu, da bi te lahko stregali za statistiko, ampak mislim, da to absolutno ne velja. Absolutno ne velja, recimo, če, če gremo primerjati stoletja. Ne? Ne? Če gremo gledati obiriku življenja mladih 100 let nazaj. Ne? A, tako, da 100 let, nimo 60 let. Model, mislim, ne, jaz mislim, da bi Galimberti dejal na tem, da ga branim, da prav to kar on pisuje, zajema, časovno obdobje dobi zadnjih 50 let. Ne? Torej, to je ta čas. Na no, krizo srednji let, ki je stavljala po krizo srednjih pojza, je, recimo, spet je za to v bistvu kar izrolo za to, ampak je to bilo nek med mladimi ozajno sodobnim časom. Včasnosti smo imeli krizi srednjih let, tudi krizi srednjih ja, dvajsetih. Včasnosti je nišč tudi dan, že pošli videl. <laughs> na sudjera, perspektive, da boš Aha, ok. Ampak, če se to kaj praviš res, A, zakaj bi to zdaj brani pač, uh, Galiberte, ki izgleda pač, zelo konzervativni misleci, pozovalec držbenega dogajanja, zakaj bi to kaj manj spodbijalo njegovo trditev, da obnašanje, da načini obnašanja, ravnanja mladih, kot jih vidimo, res so proizvod nekega podmikanja smisla kot takega. Jaz bi se o na to, kako bi tegila, zakaj bi to, da si obdela sve domaštori podrezeno v roke ljubim skratim, zakaj bi to pomelo domaštori? Ok, to, to mislim, probleč, da je samo prvešen račun da se to, da kaj to ne da je, da je se Nase to ne povezano z tudi, tudi, če ti navera, ne, na v recimo, še se zimali, ko boš, da dovoljno podlagi, nekaj se tega ne da ne bi pač, recimo, ki ne povedal, da zasledujo jo da ker, što da jo, rekli, da muče, ne, recimo, nekaj zato, da želela, zato, da ne se nekaj pa, da nekaj Ta argumenta se, se mi zdi vredno. Ne? To pa bi rekel, da... Ne, zakaj bi pravzaprav bilo kar več smisla pri nekom, ki sledi nekem dužbenjem norma, imeti je družina, imen, dobro službo in tako dali. To je najbrž kakaj kudega viška smisla posejti, samo zato, ker to počneš resni To se ko. strinja. Vprašanje je seveda samo o tem, a, a, kje je več bi rekel, te psihopatije. Ne, ne. Dobro, lahko rečemo, da Galimberti preveč izpostavlja te res ne, radikalne, ekscesne primere, ko ne vem. Molarija, nekoga obije, muči, meče kamenje, na druge se fikse in tako dalje. In najbolj se bomo strinali, da je psihopatije v nekem brez smisla, nam podnarekovajo, druženskem življenju, kjer pač slediš nekim blužbenim normam ne, in imaš partnerja, imaš otroke, išče službo in tako dalje, je malo manjša ali pa... Ne, nihtens bist bolj excesno kot v tem prvem, ne. Če to da na principu karte ste tem se bo potem postalo, se, se na doljšo čas pokaže, da pa pa na enih hipen in če jespisi da to obstaja ta razlika v psihopatiji ampak no Evo za svo predlog Andrej Adam bo nasliem kar pride pokaj. Zdaj se bojem da v tekst nekoliko predolg druga ni za več takoj kot je napovedano v tem napovedniku To pa je pač zato, kako sem napovedil pisal in potem še naprej razmišljal, sem opazal nekaj velikih težav, ki vam bom osprej razložiti, naprej pa ne. Um, v bistvu je tekst skupno dela mene, Viden Robija, ki sta zdaj ta tedna, ko sem bil na bolnišku, prišla me malo popedinati in potem smo o tem razpravljali in srečka Kosovela, ki je pa že mrtel. Uh, torej, se pravi, uh, tema, uh, se oproščam pa, da bom veliko bravo, to pa zato, ker je predvsej odlomka iz Kosova, ki se jih nisem uspel naučiti na pamet, poleg tega kar imam 50 let, se skoraj nič očem zapomnim. Um, torej, tema prispevka je opredelitev pogojev za nihilizma, Pri čemer predpostavljam, da nek način vemo, kaj to je in sicer se tukaj na naš oziroma naslanjam na Srečka Kosovila, ki je v programskem tekstu vodne besede leta 1925 gre za vodne besede v tedanju Mladina, ki se je prezeli, zapisal oziroma sprešel takole zakaj gremijo taki plazovi obupa na nas, zakaj omakuje naš korak trikrat na dan, zakaj tone naša misel v trajni zakaj omakuje ob prvem poletem pade pobita, za veko maj obbita na tla, žalost spomin in povira na poti, ali je res samo poguma premala, ali je res samo v strajnosti premala. Uh, se Menim, da lahko najdemo to predelitev nihilizma, o kakre še bom zdaj govoril nadaljevanja, tak da bi lahko rekli splošno, da je nihilizem nekakšno upeša nas bolje, raziče duha, bub, vendar. In to je zdaj sprememba, glede na to napove. Tu ne gre toliko več za stanje občutene, čeprav je to občutje vsakega posameznika, gre hkrati za njih družben pojav. Se pravi, ni filize, ni preprosto le občutene, ampak je institucija. In, če gledamo, kakšne vrste institucija in sploh, če sedimo, ko so veli, te da je to institucija reprodukcije kapitalističnih družbenih odnosov, v bistvu ni nič druga kot oblika razvržitve oziroma odtojitve tistih, ki bi otegnjali v spremembje. To nadalje pomeni, da obstaja točno določen zgodovinsko nastal tip nihilizma. In čeprav je mogoče, kot smo danes že slišali reči, da je nihilizem nekakšen tren sopotnih češke zgodovine in da se prav kot občutene je že pred zihom kapitalizma, se mi zdi, da je vseeno bolje trditi. da, da v bistvu, danes nihilizma ne moremo misliti, onkraj pogoja reprodukcije kapitalističnih družbenih odnosov, da se pravi vse dela domišljenja, vse zadnje prav do čutenja. Se pravi z tega ozornega kota postane identifikacija te oblike mehalizma pomembna, saj pon tudi, če, če bi iskali nekaj zanavljega filozofije, ni mogoče odpraviti, če ne vemo, kaj natančno je natančno, recimo s farmakološkimi sredstvi ali pa drugimi oblikami psihoterapije, kar je postalo danes pomembno, treba se loti samih kapitalističnih odnosov oziroma tega, kar se dogaja v pravstvi. Mislim, da je to malo prepriljeno pomeno, da ja, je v bistvu to pa ne vem. Se pravi, zdaj, tukaj tehnika, kako ne do tega nihilizma, je v bistvu neko strukturalistično, bojo manj levi branje Kosovilovih pesmi, spomenal pač na skrižnega branja, sklanja sopomen, torej to tehniko na kakršne, kakršne, jer on sam skupaj z Romanem Ljakopsonom prebral, vodleral, z onet mačke oziroma tako temite eh, analiziral. Uh, no, in s pomočjo takšnega branja lahko določimo nujne elemente nihilizma v podružbenih institucij, reprodukcije kapitalističnih prvnih življenja. In teh elementov menim, da je pet. Prva so sami kapitalističnih družbenih odnosi, Potem je resničen uvid vanje, drugi eh, pogoj, nihilizma, torej v njihovo totalitarnost ali vse obsežno poseganje, vse kar tiče češnjega življenja, mišljenja in dela, se pravi njihova struktura in slavnica. Potem je tretjič obstoj idealov za preseganje teh odnosov, zlasti revolucionarno etičnih idealov. Potem je sveda menujen pogoj poraz idealov okratnih resničnosti uvida in končno obstajati morajo obstoječi vzroki za relativnost strajnost poraza, to, kar smo se zdaj malo premenili po mojo zvezi z boljšitevom. Se pravi, obstoje to, kar je, ne, Tomaš dejal, potrošniške množice ali ljudi, ki se idealo bodi si ne zavedajo, bodi so se podrekli, tako da zanje niso je Se pravi, za neko zelo zelo natančno, takrat da bi res ne, to stalo, kakor se le da, brani kosovilovega, kosovilovega dela bi zahtevalo veliko časa, Jaz sem sicer to prebral, da je to nekaj vam tam samo pol, morate biti tukaj do večera še ponoči, jutri. Se pravi, zato sem ne tako zelo površno, pa vendar, da boste videli, če je poanta, izbral tri pesmi, pa pol, pa še pokorem, če bo širil naprej. Torej, prva pesem, to so za vlomke, je evakuacija duha, zdaj lahko berete skupaj z mano, kot v cerkvi, verjimo. Se pravi, tako gre. Slepi čutijo samo elektriko, moje loči ne vidijo svita, a vsi trepeče kakor jaz, kakor v smrtnem upoju. In ne vedo, da je to trpet kriv, ki se hoče razprestreti, žareti, kakor zati ogenj noč. In preklinajo policaja sonca, ki spijo ponoči kakor malo meščani. In vsi ljudje spijo ponoči, čutijo magičnih razvedetij, ki si je v meni, iz mene. Ljudje so v doha, anomalija psihologije potem neke verzije iz pesmi s ABC, ostani mrzlo srce, cini, okovi na rokah, avtomobili tečejo, jaz ne morem, moja misel elektrika, von medicinski klinik, fuaj, fuaj, zaničuje, fuaj, fuaj, fuaj. In še potem um, Nekaj verze oziroma to so pa kar celoti, pesen pesem Konc, nove dobi, Nova doba prihaja v kvalitivnem Nova doba prihaja i delovcu in poetu, smrt tehnično-mehaničnim problemom, Si problemi so problemi človeka, proti taylorjevemu sistemu, humanisti z violičnog brado, Nova doba prihaja, ko bo vsak delavec človek, ko bo vsak človek delavec, Nova doba prihaja z uporom Zavam bom pa poskušal ne, posamezne verze te pesmi brati tak, kot da en napotuje na drugega, si preko da so so pomenke in po bom to širal s pomočjo eh, tekstov, ki jih je Kosovek svojem kratkem življenju napisal člankov predava in drugih pesmi. Eh, no, Prvi pogodnik ilizma je obstoj samih kapitalističnih družbenih odnosov. Zdaj, zače začnemo naše definiranje pogojenih elizma s pomočjo kosov veljavi del, se pravi, lahko vzamemo verza Avtomobili tečejo, jaz ne morem, je na nasredim konc ABC. Um, so pomenke za ta verza lahko najdemo v drugih pesmih, kot tudi v članku uvodne besede, kriza in podobno. V pesmi konstnovi novi dobi lahko so pomenko za avtomobili tečejo najdemo v besedni zvezi telera sistem. Se pravi, vidite, imamo telerev sistem, tam avtomobili tečejo. Zdaj se mi zdi, da bi lahko bila poanta, se zadnji avtomobili teče z tekočega trku, ki je prav telerev izum. To povezavo ko reširamo na to z besedami iz članka vodne besede, ki pravi takole, to zdaj skosovilo v besede, s filmsko naglico beži čas mimo nas z hitrost, hitrosti, obupna naglica rastrgana, ubita. Uh, kar bi lahko zainterpretirali na hitro, naglica eden bistvenih vidikov uh, življenja v kapitalizmu v ostrem konkurenčnem boju, za večjo produktivnost namreč šteje vsaka minuta, filma uh, o korporacijah, nekom imamo zaradi robija podnapise tudi šteje vsaka tisočinka sekunde, ne če ste vedeli, ne, da so nekaj aktivisti pogruntali. To torej, je, uh, se preve pesmi konc ABC, Verso, automobili tečejo, sledi Vers jasni morem, V članku vodne besede lahko najdemo so pomenke za ta vers, pa seveda to je zdaj zelo na hitro. Če bi, bi imel veliko več časa, bi veliko več pesmi najelo, da bi bili, da je to po moje dobra interpretacija. No, članik pravi takole, zdi se mi pa, da ravno v takim, kaotičnem kupičnem dogodkom in doživljajo potreba mirnega gledanja. To mirno gledanje nas usposablja trezno presojati stanje sodobnosti. Interpretacija, ki jo zdaj nudi ta tehnika iskanja so pomen, ki je lahko naslednja. Ker se Kosovo ne more prepositi naglici sodobnega življenja, se odloči razumeti in je napovedati boj. Naglico sodobnega življenja velja razumeti kot so pomenko za kapitalistični družbeni red, ki smo rekli, da je Eh, nihilizma, eh, in je v njegovem času predeljal nagrav spon mehanizacije mechaniz produkcije. Eh, Znameniten članku kriza lahko preberemo, da ni kapitalizem nič drugega kot citat, so nevidnih spon, ki doši človeka prikovanega in znova nas zblazneli motor razvoja. Demonska sila kapitalizma žene ta stroj proti koncu in rešite samo ena, da se razpočita ta stroj in da se ta človek osvobodi se pravi toliko o prvem pogoju nihilizma. Drugi pogoj, da lahko govorimo o nihilizmu, je spoznanje teh razmer. In zače nam s krešnim branim kosovilov, kosovilovih del in primeramo neke verze v pesmi Konc ABC z verze v pesmi Evokacija duha. V evakuaciji duha je spoznanje poimenovano elektrika, moj luči. V pesmi Mikons ABC je rečeno podobno, moja misel elektrika. V pesmi Evakuacija doha so ljudje, ki ne delijo kosovilovega spoznanja, najprej pisani kot slepci in zatem še skupica so pomen, speči malomeščani, policaje sonca, ljudje kot evakuacija duha. S pomočjo, kon, eh, s pomočjo pesmi Kons ABC postane jasno, da so prav ti ljudje vzrok za von sklinik, za bolezen duha, za okovena roka. Krik fuj plioza čuje pa na to nasveljen prav na to bolezen, ki ni nič drugega kot nihilizem oziroma in za vlako brače pesem nihilo Melanholija, to je prav naslov, ki mu ga je dal te pesmi kosovel, uh, pa bi potem ta interpretacija bila, po mojem, še boljša. Torej, zgore smo rekli, da drugi pogoje, oziroma zgore, to je članek, malo prej sem dejal, da drugi pogojnih ilizma spoznanje, to se pravi spoznanje demoničnosti, kapitalizma oziroma mirno gledanje iz člankov vodne besede, ali jaz ne morem iz pesmi konc, sedaj lahko to interpretacijo razširamo takole, ko so veljni mora živeti s kapitalizmom, ne more se mu priključiti, lahko pa poda njegovo konstrukcijo, njegova beceda, kar je pač pomen, ne, konc ABC. Uh, s pomočjo spoznavanja in mirnega gledanja. Kapitalizem in spremljajoč absolutizem, kot beremo na v članku kriza, citat ta spretiska na izmučeno Evropo še zadnjič hoče vkovati pomrtvega, trudnega človeka, potem, ko je se samo čist dojdi in hoče vladati in osužniti. Vojni, iskrevaveli generacije, doma v kali generacija morene generacije, on moglo si in natrujena skrutni absolutizem, ki ga ni sramkraljevati na to izmučeno množico, vse to prihaja rešitev, človek spoznava. Morda še nekaj besed ne, o spoznanju kodrojem pogojnih ilizma, preko sovelo nile teorija tista, ki naj spoznavam, to nalogo ima v razmerah kapitalistične družbene reprodukcije življenja, mišenja in dela tudi umetnost. Čanko kriza je to čitna. Malo daljši citat. Prečakovanj, v, prečakovanju vojne si nova umetnost. V tisti zlovešči tišini, ki je razvodevala krva prelite, se je rodila. V tisti zlovešči tišini, ki je že bila gospodarska vojna. V zlobni preračunanosti, ki je šla z računom, a ne za človekom. Zato je prvič prestrašeno strepetala, človeška duša vznemirena od strašne slutnje. Ne več za belimi sanjami, šla je za slutna človeka, šla je za človekom. Tako se je rodila moderna umetnost in prva zasvetila groza pred vojno, ki je milijonski umor v vojni, kaos, anarhija, nihilizem, posledica vojne, moralna depresija, ponižanje etosa, tako se razvija moderna umetnost. Elementarni so izraz življenju ne more zatejti resničnosti, ako naj bo res umetnost. Se pravi, naše razumevani nihilizma kot izraza kapitalizma je sedaj bogatejše, vendar še nedokončno. Tretji pogoj nihilizma so ideali za preseganje kapitalističnih odnosov. Uh, predvsem gre za ideale za vračanje kapitalizma, za revolucionarne ideale za spremembo tega družbenega reda. Iz, ideali izhajajo iz spoznanja, zlasti iz poznanja nečloveškosti, demoničnosti tega reda, spoznanja, da je bil prav kapitalizem krejo za prvo svetovno vojno, ki je bila, in to se Kosovel ne moti, gospodarska. Torej, nihilizem, kot izguba upanja, po vojna stanje duha, kot ga opisuje Kosovel, implicira najprej nek predhoden uvid v položaj, hkrati s pa mora obstajati še vizija zloma kapitalizma, vizija njegovega nasprotja, obstajati morajo ideali. V pesmi Konz, ta zdaj ni tukaj, gori je to rečeno takole, ne to za pesem konst. človek, to je nova beseda, uničite tajlerijanske tvornice, se pravi, podobno pravi Kosovo, esej kriza, ki je zapis o revolucionarnem upanju in nekrati v previčenosti smrti kapitalistične Evrope. Za nas je pomembno, da mora kot pogojnih ilizma obstajati upanje družbeno vrenje, snovanje utopi, bogatstvo duha, uvid družbena struktura, uvid pogoj družbene reprodukcije, skratka, filozofsko-metniški eros, spoznanje in volja. Um, najprej po tem takem, če malo ponovimo, obstaja določen način produkcije vsegdanjega življenja, potreb mišljenja, ki je, je, je, ni nujno preskan. Spoznanje na to spostavi določeno razliko, oddaljenost od vlastnih pokoj bivanja, vendar pa te razlike še ne konkretizira, ker v bistvu je samo teoretično. Toda če se spoznanje poveže z voljo, da spreminja na pogoje sočasne družbene reprodukcije, lahko postane politična družbena sila, sposobna praktično dejaniti vse košče tega, kar je predtem videla teoretično. Rečeno je nastavno delavski, danes prekarni delani razred, ki ve, za kaj gre, ki ve, kaj se mu dogaja, se ne bo zaostavil samo pri razmišljanju lastnem položaju, temveč bo zahteva spremembe. Porajati se začno ideali in nekatere njegove zahteve se bodo tudi resničile, nikakor pa vse. Poleg tega mora bitnim uspehom sledima ščevanje na sprotni udarec, tako kot vojni zvest. Se pravi, zato je četrti pogojni hilizma zlom idealov. Če hočemo razumeti nihilizem, ne, a, potem a, ne moremo mimo tega nasprotnega udarca, ki je v bistvu nasprotni dalec, kapitalističnega razreda. A, to je torej četrti pogoj nihilizma. Prva svetovna vojna vlast tega eh, zornega kota je najbrž prvi dobalen praz delarskega razreda. Kaos, anarhija, nihilizem, kot pravi, ko so veli, pa so posledice tega poraza. Zdaj so Kosovelovem pojmovanju zelo idealo ne sem v enem tekstu v drugem veliko pisal, um, ker bi to vzelo, je sicer zanimivo, ampak bi vzelo pred časa. Tako mi je zelo zanimivo bilo, kako Kosovel to povezuje z nekim materializmom, o čemer smo danes že govorili ne, v zvezi s potrošništvom. Torej, Uh, tako, ne, da je pač materialist v negativnem pomenu, ne filozofskem pomenu, uh, vsakdanjem pomenu, uh, potrošnik, recimo, je v tekstu obnova nekdo, ki jo pihnil, in to za citat, luč svoje duhovne zavesti in je potem takšen duhovno mrtel. Takšen človek je zaslužen od materije. Vsak materializem je negacija človeka, je uh, svobodna duševna, je negacija človeka nasploh, uh, itd. Uh, potem recimo materializem, kot ga razume Kosovel ima še šivne dodatne lastnosti kaže se tudi kot umik kot zasebnost, Recimo kot citat v močečnost umaknjuša se inteligenca, ki se klanja pred maliki dneva. On je ideje, prikrito hlapčuje. Torej, to ne bi vse potem bile lahko neke forme poraza. Torej, Ne moramo govoriti o nihilizmo, če ni e, bilo idealo, neke borbe in na to poraza. In e, končno, ne moramo govoriti o nihilizmo, če ni ta poraz dokaj trajen. To kar trenutno ne, se nam dogaja. Se pravi, en sam poraz vrš čas še ne bi poredil nihilizma kot stanje duha. Zato mora obstati še pogoji za relativno strajnost tega poraza. Obstati mora množica materialistov, katerih duhe klonijo, za dal časa. Šele tako postanenih institucija rože vladajočega razreda. Z tega zornega kota bi zaslehanega dejanskega jih lista, o kateri smo se prej pogovarjali, bi morali imeti predstavniki vladajočega razreda, korporacijski brižniki, da reko, kot se ve rožni list. Um, se pravi, ne, v pesmi Evakuacija duha smo videli, da so to vrsti materialisti, policaj, sonca, oziroma ljudje, iz katerih je duh evakuirao ali tudi mrtvi ljudje kot Najpravi pesem mrtvi ljudje, ki gre takole, Padi, padi, padi mrtvi človek, služen mehanike, transmisije, revolucionarni ideali ugašajo, Padi, padi, mrtva pokrajina. Smočejo te pesmi lahko skrepamo, da ko so že živi padec ljudi z evakuiranim duhom, kar pomeni, da se tudi ver za von medicinsk in krik, fuj, pljuj za iz konca ABC nanašata pravna nihilizem. To pomeni, da gre za pojav, zaradi katerega so ugaseni revolucionarni ideali. Z njimi je stala zgolj mrtva pokrajina, o kateri je govora v pesmi Jesenska pokrajina in številnih drugih pesmih, kjer v bistvu pesnik sprašuje, nas, ne, vas, imate oziroma imaš dogmatične cokle, kar je morda še ena sopomenka slepote spečega malo meščanca, človešča z evakuiranim duhom oziroma mrtvega človeka. Vlako so vedeli pesmi z lastih integrali mrgoli misli, ki se nanašajo na peti pogojnih ilizma in tudi vesej, ne zelo, eh, take udarne besede z veseja kriza, kjer pravi takole. Dolina šent florijanska pa ostala, kodr ugašajo naši polizobraženci, kodr tonejo ob začetku in sredi poti naši umetniki v tragičnem spoznanju, da ne zmorejo tega, kar bi hoteli. V po usužnjenih poslužbah njih zmožnosti tonev kapitalo, ki je alfa in omega naših bednih umetnostnih razmer. Uh, ne, malo prej uh, ne je bilo rečeno, da je uh, z relativno trajna se poraza povezan materializem, ki kot ga prezva kapitalistični družbeni red. Sedaj, ne v koncu tega lahko dodam uh, to, kar je pa ne, Tomaš že uh, začel danes, uh, Ne da, ni nojna, da se materialistična nihilistična sužnenost kaže kot oblika sile oziroma nasilja. Mislim, če ravno to je, samo ne kaže se tako. Že la VSI je pisal o prostovolnem služenstvu, medtem ko se v kapitalizmu to in še posebej tako sveljala časa naprej, ne, kot kaže v današnjem raziskavi potrošništva, kaže ravno kot potrošništvo, to, kar je bilo prej rečeno. Z tega zornega kota ni potrošen nič drugega kot element v množici pojavo, ki se stavljajo v peti pogojnih ilizma, torej to, ne, da je naš prav strajn. Spremenjeno državljanov potrošnike oziroma materialistične potrošnike je v tej optiki obliko hranjena poraza pozomu idealov, se pravi potem, ko imperiju vrni udarec, nekaj so vklicali spremembi kapitalistične družbe in je obliko hranjene ljudi kot anomalije psihologije, recimo ljudi, kot so tisti, ki zagovarjajo Lica, pa zlata lisica. To me je spohecno v debatah o zlati lisici, pa zdaj o maze. Mislim, zakaj ne bi ne mi, recimo Zafini, organizirali tekmanje zlati poč? Mislim, ali si predstavljate, kjer, a, vidiš, mislim, pogledajte, v okolju, kjer je gravitacija, je prehrost absurdno, da tekmujejo poprejko navzdolj. Mislim, če itak samo nese, bilo bi veliko bolje, če bi tekmovali, kdo kasneje dol pride. Komislite na se, potrošniške potrošniški dobro biti tega, ko ne bi bilo počasnih posledkom, pa bili hitri, ki bi do, dokazovali, da tisti, ki so najboljši, se še gi, mislim, premikajo in podobno. Ne. Teda, a, se pravi, ne, kar nam prestani vprašanje, ali pa raz dokončen. Zdaj, ko se veli, odgovarja nekajno, le strezniti se moramo upane, idejale pa ohraniti, se pravi, kar ono hrani, je vera v človeka. Ja. Če ga o mehelizem, oh, govoriš o pobojih mehelizma, ja. Kaj je zato mehelizem? Torej recimo samo menjal o menofizični, moralni, socijalni, gospod, Andrej. Ja, ja, ja, je Ja, to je zdaj bilo takole. Se pravi, tu sem nekako htel štartiti z Galimbertija, pa je bilo rečeno, samo da se spomnim, kaj sem rekel, torej, torej prispevko, torej to bi naj bilo govoranih lizmo kot občutenjo, ne niča in vsega tega. Potem sem se spomnil, nekaj pa sem prebral, torej to bi zdaj bila ne, neka... Opisna opisno predelitev neklezma, plazove upa, ne, ki zakaj omrhuje naš korak trikrat na dan, zakaj to ne naša misel v malu upnosti, zakaj omahne v prvem poletem pade pobita, obitera tila žalost in spomin, ovirana poti, se pravi to, ne, neka ope zvoli nazvoli reščena, doha dohaja nek vgup, se pravi to, kar bi lahko bilo občutenje. Če ga, Ne, občuten je to, kar smo se pogovarjali. Nas, ljudi, mislim, da bi lahko temu rekli nihilizem. Ker stanih dobrožni nihiliz, to je ta kapitalizem ki opisuješ ta družbeni ekonomski kapitalistični rec, ne? No, lahko... Ti je rekel, da je kapitalist nihiliz, v tem primeru poslov je, ki opisuje to družbeno stanje kot nekdo, ki misli, da ja, kapitalizem um, prenača nekaj ja, listo. Zdaj po tej opredelitvi, ne, kot se mi razil, kapitalist ne more biti nihilist, zato ker v um, bistvu um, ni bil poražen. Ne. Se mi zdi, da uh, kapitalizem je pač demon. Ne kapitalist, takšen korporacijski, ne, da nam reči, je nek demon, uh, Darth Vader, ne, smo rekli, on ni uh, nihilizem, uh, ni to kar je norim. Um, teda bi lahko rekli, da nihilizem uh, kot takšen uh, je nek obup po porazem, se pravi... Okay, ja, ker smo zelo um, s tem, da morda to, kar opisujemo o oh, nihilizem pri mladih, je napečna diagnoza. Ne? Kolegica, mislim, da je to ocena. Ne? Drži? Pa, nihiliza pri ja, mladih ja. pravzaprav ninihiliza, gre za napečno To se je. In a, prav ja. pomenite, pravzaprav je pravo to, kar počnejo mladi, da je ninišno vdorače od tega, kar počnejo starejši, ali smo posti, so počeli drugi mladi predstoj 50-50 let in tako dalje to isto, direko v svojo moment, če lahko raširjamo na katero koli stanje, in če ga na, lahko na katero koli stanje, potem je nekaj s tem na narove. Ali je ta res vse, kar se nam uh, uh, daje, do poglednjih, ilizem, kaj Zdaj pa do zp... tega, da bi tebi... Zdaj, tebi pres, samo vpravi, da, te... ja, da Zdaj, zdaj pres, lahko to, Vsi živimo v tem svetu. Ja, Tako se je pokazalo. Vsi želimo v tem, da želimo v nihilističnem svetu. Ne? Prej smo nekako potrečeno to, bi rekel, zavrnili kot preveč reduktivno teto, zdaj se zdi, da smo pred istim izivom. Ja, jaz bi rekel, da ni. Da, da, pač o nihilizmu, kakršni je, če ga hočemo, ali se bojš takoj, narediš roke države. Tako se mi zdi, da um, Če hočemo kako kreniti za eh, nihilizem, ne, to bi eh, potem morali bolj natančno videti, kaj je. Jaz se strinjam s temi eh, opredelitvami, da je mladim skajno nesmisleno eh, očitati nihilizem, kar če ni zgolj občutenje, ne, se je, ampak če ni zgolj, ampak je družbena forma, je ta družbena forma eh, tu narejena zato, da eh, reproducira vrednotine kapitala in je potem tako eh, to v bistvu nam ga treba očitati, mi smo dopustili razrast te forme česa komera, dokaj nismo dobili najprej Kanglera, pa še po naredek in ko smo se bo in, ne. bolj šito. Zdaj, pač, če gledamo na vse to kot na neke oblike poraza, potem lahko pač mladi, prekarni, Ne, mislim, mladi ljudje v prekarnih formah zaposlitve da neke mere obupujejo pa živijo za govži današnji dan, ne, kot si ti prej rekel. A, samo ne smemo pozabiti na to družbeno analizo. ne Zakaj? Je, je, smo jim to pripravili, ne. A, iz kakšnega posebnega sadizma ali a, neke nevednosti, mogoče neke nove predhodne, ki bi morda pa že lahko e, rekli tudi, nekaj vrstenih ilizem, kakor je to tudi posledica praza. Ne. Zato mislim, da je vseeno ta redukcionizem boljši. Um, ja, no, prav se jaz tako del očakam. ne učujem. Ja. Vse ne rabeš. Bi bi rekli, da je kapitalistični odnos kot rednost med direktoremi vršavne firme in idevacijev? Ne, to sem veliko razmišljal. Jaz v osnovi mislim, da bi morali to, ko govorimo o kapitalizmu, spolk danes um, se imel, gre za neko zelo občo družbeno forma, ki jo danes predvsem zdržuje center moči, to so pač finančni in centre. centri. Zdaj pa čisto vsake, ki se skuša na tem trgu znati pa nekaj narediti do nevalojev, ne? ki tako živijo, če živijo pod vsemi pogoji kapitalističnega bivanja, Težko je, da bi jim rekel, da so kapitalisti. Zamek je to, je to njen istni nekako Zamek je, da ne razumemo ti dve centri oblasti, kaj ti govorite, si pomaga da je državni aparat. Ja. Brez državnega aparata, to niso centri oblasti. Svoje možnosti upravljajo s pomočjo državnega aparata, ki je priča, razum, odprijem od Apsolutno, ja, ko jim to paše pa, pa danes, kako lahko izciljuje, ja, Že, je to morsil. V tega, kaj naj bi bil kapitalizem, oziroma kaj naj bi bil kapitalistični odnosi, ne? mislim, ker jaz razumem kapitalizem kot ekonomski individualizem, In kot jaz govorimo o ekonomskem individualizmu, v tem, kaj vi opisujete, kot problem ne vidim pečata ekonomskega individualizma, temveč vidim pečat, Vlade. To se motiš, kapital. To Vem samo ni to ekonomski individualizem, že od začetka 20. stoletja, pa mislim konca 19. stoletja naprej, ko so nastavili delniške družbe. Zato, ker na neki točki tekme med centri kapitala lahko zmaga samo še družbeno nakopičen kapital, torej delniške, kapital delničare in so takrat menedžerji postali pomembni, ki so to upravljali kren posameznika pa posamezna držina, ne, kot se bi fort in podobne, več niso mogli zbrati tako sredstva, da bi tekmovali v vedno bolj gigantskih firma in tako, dalje. tako da, mislim, to je samo mit, razumeš? In individualizem in pomeni, pomeni posameznika, samo posameznika pomeni, da odsotnost države To pomeni, da lahko nekdo, brez da se zanaša na državo, na njene subvencije, na, na prilagajanje zakonodaje, v svoj prid, in tako naprej. To pomeni ekonomski in ker celo, če se če se pojavi na trgu do tak, to ni problem brez države, ki mu daje subvencije, ki mu daje potuklo skozi spremembe zakonodaje, in tako naprej, ki lahko samo on za uh, razliko od manjših podjetnikov in takdalo kako povezano z na neki točki sem se skupijal. Glej, semajo država je vsakakor mislim glej država je institucija, ne, Zdaj, če gledaš samo šolo, lahko je reprodukcijski pač aparat kapitala in največ kaj to je, oziroma da to je Uh, včasih pa je polje razrednega boja in se emancipacijske uh, možnosti tako je bilo včasih ljudi lahko dogaja, uh, pa če kdo zmaga. Če do... Aj, samo še to, vprašam. Se pravi, čeprav zume politi povej, smo v čepo seveda poskušali pokazati, da je pač kapitalistični sistem je da naše pristajanje na kapitalističnem sistemi je izrast, odrast našega nihilizma. Ja, tako bilo, krekli. Plus, ne samo pristajanje, vsi, ki se aktivno ne bovijo so nihilisti. Mi generiramo taj nihilizem. Tako? Ne, mislim, ja pa ne. Zdaj, pazi, gledaj. Um... Meni se zdi tak, veš, zdaj, kakre bi je bila ravni splošnosti, na katerih mislimo. Zdaj, če greš od vsakega posameznika, nekatere, skoč nikoli nisem mogli imeti priložnosti goriti. Jaz sem pa rekel, da je prav spogojen za nihilizem. Samo na ta način ravno nihilizem več ni občutjen, ampak je bolj družbena forma, Po pa pač da lahko identificirali v zgodovini, recimo zdaj malo prsvetovna vojna kot po raz drugej na internacionali oziroma eh, tedaj delajskega razreda, ko se še drug s drugim. Eh, in potem, ko je bilo te vojne vojni eh, konec, ne, zdaj jaz ne vem, a je to res, kako je damo vred, ko so veli eh, opaža potem na eh, individualni ravni eh, tistega časa, tudi raslje podobno opaža, ne eh, v bistvu nihilizem, tako kot bi lahko rekli. Uh, da pa res, da so se nekateri takrat šele rodili pa pa so v to farmo padli. Ne. Oni, osebno oni niso doživeli poraza, samo poraz se zgodil na mesta njih, ne, oziroma za njih, ali, ne vem, razumeš, ne. Uh, ja, mislim, da moramo ohraniti vero človeka ljudi, se pravi zlasti mlade, uh, in vera teorija, to je filozofija, da razumemo predvsem, zakaj se gre, in potem ohranimo vole, da se zorganiziramo. Se je sam bil na zoč pri stajah in še marsikdo, in se sam videl, da je, ta, a, je ravno to dvoje bil problem. Torej, kako se zorganizirati, zato, da bomo... A, no, da je na kar polje... No pa sej, a vidiš? No, ampak a, ni to isto rečeno, ne? Um, ok. A, Stravajnka, srednjšolski profesor pri Zofije. Upam, da se tudi oni na naredili in filizma. Tatjana bo govorila o in med mladimi in vlog je mesto v svetu na naši štome. Hvala, ja. lepo zdrav. Torej, prihajam z prve gimnazije v celju in moj prispevek mogoče ne bo toliko akademski kot želja, da v seznanim z oločenimi dejstvi še posebej povezavi z upanjem, da filozofija prinaša rešitev za uh, ozdravljanje nihilizma med mladimi. Torej, rada bi spregovorila o tem, kje ima danes filozofija mesto v srednješolskem sistemu in uh, kako En profesor kot sem jaz, ki ima že kar nekaj prakse, 27 leto poučujem filozofijo, kako čuti to, ta proces izobraževanja nekje z aspekta poučevanja filozofije in pač statusa profesorja, učitelja filozofije. Naučim samo filozofije, poučujem tudi zgodovino, tako da... Na šoli smo trije profesori filozofije, ki si delimo osem oddelkov. Šola ima že zelo staro tradicijo, več kot 200 let, ima klasične oddelke. In danes so spet aktualne razprave, kaj naj s klasičnimi oddelki počnemo, glede na to, da te vsebine, ki so tam povdarjene, vključno s filozofijo, danes mlade očitno ne prepričajo, ker visijo klasične oddelki na nitki. Uh, torej, jaz nimam powerpoint ali kar koli, ampak izpostavila sem štiri vprašanja, ki jih imate tudi v brošuri, tako da se bom sebinsko vračala uh, k tem temam in uh, kot prvo vprašanje sem izpostavila, ali lahko trdimo, da smo učinkovito presegli svetlenski koncept enciklopedije, ki kot metodološki temelj znanja postavlja naravoslovno-matematične postopke. Če se vrnemo v čas, ko se je javno šolstvo šele začelo formirati nekje v eh, dobro svetljenstva druge polovice 18. stoletja, pa nas je to Marija Terezija, ne, eh, lahko rečemo, da je bil ta koncept zasnovan na izjemnem optimizmu in izjemni energiji, seveda se je njegova učinkovitost pokazala šele čez čas, ampak sledi temu miselnemu vzorcu, da je treba sistematično predstaviti in prenesti znanje, ki je nekako zaokrožena celota, tako kot to dokazuje izdaja enciklopedije kot tipičen razsvetljenski projekt, in seveda v pričakovanju, da bo naravoslovno-matematična metodologija potrdila prepletenost in celovitost tega sistema. No, v šolskem prostoru, v šolskem polju se je potem odvijalo skozi različne stopnje in cilj javnega šolstva je seveda vzbuditi in izkoristiti vsta ogromen Potencijal vsakega individua, ki lahko šele z izobraževanjem aktivno vstopa v nek prostor. Skratka, noben posameznik ni, eh, za odve, torej, ni nek prazen presežek, ampak v tem smislu je bilo to obdobje verjetno, ki, ki je eh, videlo prihodnost v neki najbolj perspektivni, možni luči. Sveda iz tega tako je spade tudi to tipično pozitivistično prepričanje, da je družbeni napred, da knem ne, in dediščina tega danes definitivno že za starelega stališča je velika, ne bom zdaj rekel, za ostale predmete, ampak kar nekaj šolskih programov, vključujoč tudi učbenike, Uh, in uh, uh, še vedno se začne tam nekje, sploh pri humanističnih predmetih, začenjamo tam nekje v antiki in potem peljemo celo zgodbo naprej skozi, uh, če pridemo do uh, današnjega stanja, uh, torej recimo situacije postmodernizma, pridemo, v glavnem pa v tem praktično ne izvedo česar. Skratka, ta koncept je dejstvo in še vedno živi med šolskimi klopmi in med tistimi predmeti, ki se tu še posebej izpostavljajo, je pa seveda matematika. Jaz osebno nimam nič proti matematiki, čeprav je bila ena izkušnja ravno tule v Mariboru novembra, ko je v Svetovnem dnevu filozofije bila razprava po ko je bila razprava posvečena um, strahu, no in sem pripeljala uh, na, na to srečanje četico uh, dijakov, izpostavila sem pa strah pred matematiko v srednji šoli. In seveda potem to argumentirala, se bom to deloma povzela tudi v nadaljevanju, uh, seveda, um, matematika je predmet, ki se ga konkretno na naši šoli najbolj učijo. In če Nadaljujem iz tiste prve teme, ko sem rekla, da se šolska vsebina še vedno v veliki meri artikulira na način, kot si ga je zastavilo razsvetljenstvo, se pravi, da je naroslovno matematični princip osnovna platforma metodologije. Potem se človek vpraša, dobro, zdaj izhajamo pač iz prakse in Dejstvo je, da imamo maturo, matematika je težka, je težek predmet, kjer je treba logično razmišljanje. In logično razmišljanje naj bi bila tista postavka, ki dijake napeljuje k avtonomnemu mišljenju, soverenem postavljenju vprašanj, skratka ena oaza sredi, da ne rečem, pifljanja, ko pa imajo dijaki možnost, da lahko sprostijo svobodo duha in seveda dosežel neko zavidanja vredno ravn sposobnosti avtonomnega in logičnega mišljenja. Ampak praksa kaže nekaj povsem drugega. In ta sistem je po svoje pripeljal do tega, da je matematika predmet, ki se dijaki najbolj učijo na pamet. Zakaj? Zato, ker Kot prvo praksa kaže, da se dijaki pripravljajo ne na znanje, ampak na teste, kjer je treba v omejenem času pokazati maksimalno učinkovitost in to pomeni, da že doma in v šoli naredijo čim več vaj iz tega tipa in potem rešujejo naloge po analogiji. Jaz sem takrat izpostavila to vprašanje, dobila sem pa odgovor, da ja, Vse imamo pač očitno napačne profesore matematike, ampak ni poanta v profesorjih matematike, poanta je v sistemu. Uh, to je moje mnenje in če ga lahko argumentiram. Namreč uh, rešiti določeno število vaj za to, da ti rešuješ avtomatično, uh, seveda ne more biti konstruktivno prispevek k autonomnemu mišljenju v šoli, in uh, matematika zato ni predmet, kjer bi uh, vladala uh, neka svoboda, duha in inovativnost in seveda uspodbuda za, za um, uh, logično razmišljanje, pač pa ravno nasprotno. Uh, ko se piše matematika, je uh, ponavadi izredno stanje in celo na maturi Jaz sem takrat dejstvo, da imajo četvrtošolci sedem ur matematike na teden, filozofije dve uri, slovenščine manj, ker se mi zdi še vedno materinščina najpomembnejši predmet v sistemu. In v teh sedmih urah na teden se pripravljajo na to, da bodo na osnovni ravni odpisali test v v 120. minutah in potem še v 15. minutah ustno odgovarjali na vprašanja. Uh, torej, če se ob takšni šolski praksi uh, vprašamo, kje ob vsem tem ostane čas še za druge predmete, torej humanistiko in med drugim tudi filozofijo, je stvar jasna. Filozofija z vsemi ostalimi najbolj čim bolj prijazen predmet, ki naj obremenjuje preveč, zato da so lahko učinkoviti na tistih področjih, kjer je stvar postavljena v spredje. No in tretje vprašanje, v tem drugem, ko sem govorila o vlogi matematike, sem hotla odgovoriti, torej ali je matematika v šoli resnično tista vrsta znanja, ki pomaga dijakom misliti autonomno, Moj odgovor je ni. Tretje vprašanje, ki sem ga spostavljala, pa kako ne filozofijo v šoli sprem, spremajo dijaki, ki so v zaključnem letniku v finalisti boja za uspeh pri ekstrem, eksternem preverjanju znanja in pri zaključevanju ocen. Torej, matura je stvari postavila v situacijo, ki je v Marsi čem absurdna. Pripravljena je bila precej na hitro. Zdaj uh, skušajo s premembami uh, leta 2020 bi naj nova matura, ki bi naj vse predmete uh, uh, postavila na nivojsko preverjanje znanja. Uh, zdaj imajo to možnost samo slovenščina, matematika in tuji jezik, ostali ne. Ampak se to mogoče niti ni zdaj najbolj pomembno. Dejstvo je, da neizbirnost predvsem dveh predmetov, dobro, da je slovenščina obvezen predmet, je absolutno se mi zdi smiselno, med tem, ko je tista stara matura, ki še ni bila eksterna, dala možnost izbire ali matematika, ali prvi tuji jezik. No, eksterna matura je oba predmeta postavila kot obvezna in to pomeni, da ni dovolj, da imajo dijaki štiri leta enega ali drugega predmeta. Problem je v tem, da se matura danes izkorišča kot presija v šolskem sistemu, ki dela razliko med maturitetnimi in nematuritetnimi predmeti. Jaz kot učitelj filozofije to čutim še posebej zato, ker v vsem tem času mature na naši šoli nikoli ni bilo možnosti priprav na opravljanje mature iz filozofije. Vedno je bila postavljena v nek drugi plan, v redu, to je pač predmet, ki je po svoje marginal. in da moraš ostale, ker je tudi v fondu ur, treba potem določiti priprave na maturo. Je ja bolj smiselno, da grejo kam drugam, ne bom zdaj rekla kam, ampak se tiste ure drugam razporejajo in ostaja seveda celo tako absurdna situacija, da imamo tri gimnazije splošne v celju in nobena od teh treh gimnazij, ker bi lahko dijaki opravljali maturo tudi na sosednji šoli, najbližja po kilometrih je gimnazija v Velenju, kar je seveda potem že v osnovi omejena možnost, da bi dijaki to sploh izbirali. Vsej drugo vprašanje pa je, kako je z dejstvom, da je filozofija kot predmet v četrtem letniku. Možnost mislim, da je bilo tudi v tretjem, da bi bila postavljena na predmetnik, ampak v tretjem je že grozna gneča, je sociologija, psihologija, in marsikaj in filozofija je ostala v četrtem, kjer je še pa dodatni pritisk zaradi mature. Torej, to, da je Matematika bolj kot tu jezik. Danes angliščina ni, večinoma imajo zdaj angliščino, dijaki, kot izbiro prvega tujega jezika, v časih je bila še nemščina, ampak zdaj mislim, da že neki generaciji nismo imeli oddelka s prvim tujim jezikom nemščine, ampak na vsak način je matematika predmet, ki namesto, da bi izpolnil to funkcijo napeljevanja in spodbujanja dijakov k mišljenju, postane sredstvo za discipliniranje v šolskem sistemu in, če potem navežem še na vlogo, ki jo ima danes izbira naravoslovja kot takšnega, seveda tudi ena od bolj izrazitih funkcij inštrumentalnega uma. Torej, če izpostavim filozofijo kaj se od filozofije potem znotraj takšn, tako zastavljenega šolskega sistema pričakuje. Ocena najbol, oce, filozofija najbolj z ocenami čim bolj prijazna, naj ne kvari povprečja ocen o, o, z drugimi predmeti za to, da lahko dijaki vsaj z uspehom ostanejo konkurenčni v boju za najboljša mesta na fakultetih. Jaz sem bila osebno v takšni situaciji o, ko sem bila izpostavljena kot problem na konferenci, ker je v enem malo bolj problematičnih razredov ocena iz filozofije na koncu padla pod ravn končne ocene iz matematike in soveda, kako se potem to interpretira na takšni pedagoški in ocenjevalni konferenci, a je zdaj filozofija teže od matematike, Seveda, to ni bilo res, ampak če primerjamo čas, koliko ga dijaki vložijo v učenje matematike, če bi isti čas vložili v učenje filozofije, jaz si sploh ne znam predstavljati, kako bi, bi potem tudi to vplivalo na avtonomnost mišljenja srednješolske populacije, ampak to so čisto topične sanje. In če se navežem skozi to še na četrto vprašanje, če je šolski uspeh danes predvsem sredstvo za upis na fakulteto, kar je dejstvo, je znanje potem sploh še cilj ali je samo še ena od manifestacij inštrumentalnega uma? Torej, to je danes eno od ključnih problemov. Uh, Djaki se v glavnem upisujejo na fakultete, kjer prvič vidijo možnost uglednost, torej izbir nekega uglednega poklica in drugi zaposlitve. Zato je absolutna prioriteta pri upisu že zdolje kar nekaj let naravoslovje in uh, dramatično upada uh, že prijava na maturo iz družboslovnih in humanističnih predmetov. Torej, glede na to, da pri nas filozofija je praktično neizberenih, pada najbolj najbolj občutni bil padec, ravno pri izbiri za zgodovino. No, in če uh, vz, vzamemo zdaj naravoslovje kot uh, predmet izbire, področje izbire uh, na maturi in potem pri nadaljevanju študija, seveda, kaj danes v našem, uh, če grem, izven polja šolskega sistema širše v družbeni kontekst. Kaj sploh pomeni naravoslovje? Če prav praksa seveda ne govori v korist temu, da zdaj en kemik, en farmaceut, en, en biolog še posebej dobi takole službo, niti slučajno. ne. Ampak vendar je to prepričanje uh, uh, uh, izrazito uh, prisotno, da uh, To s takšnim končanim študijem boš po službo dobil. V bistvu gre za interese kapitala danes. Biti koristen za vsako ceno, brez kakršnega koli preseška možnosti avtonomne moči mišljenja. In tu je danes problem filozofije znotraj celotnega šolskega prostora, ker vemo, da je moč vednosti danes enaka moč moči služiti kapitalu. Dejstvo pa je, oziroma vprašanje pa je, ali smo pripravljeni na, na eh, to, da sprememo to stališče, ki ga še dodatno utrjuje model potrošništva, ker vsi ti mladi, ki vstopajo v šolski sistem, konkretno v, v srednjo šolo, gimnazijo, prihajajo z neverjetnimi ambicijami, če kaj spremljate statistične podatke, uh, nevrjetno narašča povprečje ocen uh, obkončani osnovni šoli, torej prekajo, tisti, ki ni odličen, ki nima statusa nadarjenega, je skoraj že otrok s posebnimi potrebami. Te meje, torej, to je edina meja, ki danes sploh še obstaja in uh, Glede na to, da imamo potem opravka samimi nadarjenimi in praviloma samimi odličnjaki, to je praksa večine, torej izkušnje za večino naših prvošolcev, potem prvi neuspeh pomeni totalno katastrofo. Zdaj, še k temu dodamo še permisivno vzgojo staršev, ki vzgoji tipičnega narcisa, okrog katerega se vrti svet in ki mu eh, pripadajo hkrati z lastnimi tudi ambicije njegovih staršev, je potem vsak neuspeh katastrofa in to je idealen sistem za utemeljevanje potrošništva in moči eh, kapitalističnega sistema. Eh, torej, predmet kot je filozofija in s tem bi končala, je breme, s katerim danes dijaki pravzaprav ne vedo, kaj bi počeli. Tako da, to bi bilo z moje strani, seveda pa uh, s tem odpiram razpravo, oziroma sem navoljo za vprašanje. Uh, ja, um, največne hvala, Najansko to prakso izpostavljeno, da so ljubo oproložki, ki se nizdi zdaj. Ja, hvala. Jaz s tudi jaz na pedagogskih fakoteti očenim vprašanje, kam bomo umestiti filozofijo. Filozofija se vedno umešča nekam na konec, ne? recimo tudi študijs, prikupi, povedate, študijski proces, Ki je po navadi v tretjih letnikih, ali pa v drugem letniku, druge stopnje, takrat, ko so študenti že preobremenjeni, se ne završi, in tako naprej. Ne? In tu se mi zastavl, zastavlja vprašanje, vem, ali bi bilo smiselno razmišljati o da se predstavlja nekam drugam, konec koncev se mi zdi, da je zotek do te perioritizacije in pa postanje filozofija neka podmena da je to abstraktno mišljenje, ki ga je človek zmožen šele na koncu uh -huh. svojega intelektualnega razvoja. danes ko se filozofiji, če danes je bilo se filozofijo za otroke, okay, pravzaprav malo to idejo postavljamo na dlavo, se zdi, da, si oprave, da bi moral ta mora biti bolj bolj na sečit, okay dobro in kasneje s pomočom dnje in pravzaprav ostalo znanje, ki ga lahko ki ga dobijo na FAKSO srednji šoli, bolj primerno ja. študentje, jaki razvrččari, se pravi ta kamenestih krediti od drugo vprašanje. Drugo vprašanje, ki pa je v bistvu bolj vprašanje ki zakrinkano moje srednjič, če pravzaprav ti dokočem zdaj povedati absolutno, se mi zdi zanimiva ta natizan na ki jo v po mojih izkušnjah, bi morali v matematiki, polovico tega, kar se zdaj učijo o številkani, kaj ne veja več ničesar, bo pridejo kmeni fakci, mm -hmm. niti kosmoskega cereka, ni čevela, polovico tega bi morali biti logika. To je pa filozofska disciplina. To je to, ljudje potrebuje v življenju, a, a, analizo, argumentov. In potem pridejo kmeni, ko se sem pa iz prilgodahno ničesar, ne vejo ugotovijo, da je to res nekaj, kar bi oni mogoče potrebovali v življenju. Kako boste tu prepričati, ne stavljajo v učne rečrte, da je črte, ja. da prema logiku ustaviti, da je logika, niti tega ne vejo, da je logika filozofska disciplina. Mislim, da je matematična. Ja, ja. Niti tega zavedan ima. Po drugi strani, pa če vete, na faks, matematiko, študila, tematiko, študila bo logika je ena iz poslovnih znanosti, seveda, in tudi na računariščnih računari informacij, in v soču ste potrepovali logiku. Uh -huh. Kaj je zdaj naredila, da bomo na to matematiko spremenili bolj dejansko na logiko, ne pa v računstvo ker na tematiki sami s katerimi se pogovane pravijo, da so prej se občiv življenja računstvo splotne na tematiki. Uh, ja, najprej um, je bilo vprašanje, A kam postaviti, uh, kam postaviti, paši, postaviti zvede, filozofijo? Zdaj, Zofij in svet je tipična knjiga, ki dokazuje, da filozofija ni uh, uh, primerna še le za, ne vem, osemnaest letnike, sedemnaest letnike, to so dijaki četrtih letnikov. To je prvo dejstvo. Drugi problem je, zakaj torej je ne damo v nižje letnike, zakaj ravno v četrti letnik, ko so v spredju maturitetne vsebine, ker tudi za tiste, ki ne izberijo filozofije na maturi, je to neko široko polje vednosti, ki pa iz izkušnj vem izjemno zanima. Druga stvar je pa ravno, kaj bi bil prvi korak, po mojem mnenju, ki bi bil potreben da bi se nekako ta vloga matematike kot sredstvo discipliniranja, eh, ker seveda sploh ni v kvaliteta znanja, ampak da ti dokažeš, da si kompatibilen šolskim sistemom, da si sposoben, tudi eno tako torturo dati skozi, dobro, da si seveda do neke mere, tudi inteligenten in predsem, da si marljiv, da vse tiste vaje eh, odpišeš, da na koncu deluješ avtomatično, dobiš temple v spričevalu in je to, to. Prva stvar, po mojem menju, bi morala biti, da bi bilo treba dati tu jezik, matematiko, pod izbirno kategorijo. Ker konc koncu, zakaj nekdo, ki gre študirati, ne vem, družboslovje, potrebuje matematiko na maturi. Če jo je imel štiri leta na predmetniku in jo je opravil s pozitivnimi ocenami. Tu jaz ne vidim logike. To je moje mnenje. Potem pa lahko razpravljamo se da tudi o drugih na osebinskih spremembah. Prosim. Ja, jaz sem tudi zelo hvaležen za to vašo predsavitev, pa bi mogoče bolj anecdotično začel. Um, dobro leto nazaj sem kandendiral za delovno mislo v profesorizofiji o in če bi bil vrečen program, pa bi ste imel sicer na center. Uh, Bila sigurno, to me je tako šokiralo takrat, ampak se potem prepoznal zvedel, ne, da če ni bilo filozofije pač praktično na naturi, to bi se dal kot nekakrat uh -huh, v cipuljičnih. -huh. Druga nekako, da je povezana s tem, ne, da sem um, govoril prejšnji teden z golebom matematikom in mi um, je rano ta argument rekel, da je filozofija verjetno pretežka, da bi del imel braja. V tem sem pa samo vrnil rubrica, pa sem rekel, da sem nekrati, In je rekel, da je dio že da je v tem smislu večina matematike, pa pretežka, da je dio že prej, prej, delno. Ampak, zrejte, če k tem, temu vprašanju zdaj, jaz sam tu prihajam deloma iz prakse, ampak moram reči, da ker je to uh, privatna, zasebna šola, je, privatno javna šola, je um, situacija taka, če pa ne primeroma, da Je bilo meni tako na gimnaziji želim, ne, kot na Škotijski glasbeni gimnaziji v Vladni, mogoče da sem imel skupino maturantov s petimi dijaklami. Uh -huh. um, torej, je verjetno pač ta težava, da ravnate, seveda, išče skupino, ki bi bila večja od 15, če ne celo večja od 20. Tane. Zdaj, uh, druga stvar, ki pa je, a ne, um, smo pa spet v bistvu s tem na božem, ne. Čeprav je velik, velik težav imamo na skupnih, je pa ta, da imamo, seveda, mi filozofijo v tretjem letniku. Uh -huh. In, se sociologije ni divačno oproščena s psihologijo in filozofijo v tretjem letniku. In pravilo je, da, ne bi potem na maturi, da bi že v tretjem letniku v bistvu tudi nekako šli v obliki ljudi. Ni pa to nujno. To no. je še eno stvar, in potem pa tudi še do vprašanja. Se mi zdi, ko govorim s diagnostikami da smo celoprej malo včasih zvitimi profesori filozofije, da jim to, kar na, to, na kar oni tu štavljajo, ker so pač del tega sistema, ne, gledajo, kaj bi se mi splačilo vzeti za sredstvo. V bistvu malo ne, ne gremo na to, na, to, na, to, na tani tip, ki je po mojem njenu pač resničen, da jim v bistvu um, da, na tudi filozofije pred, predstavljamo kot nekaj, zelo prijetnega, če že napravno pač lahkega, kaj ti na vso pisto slovenščnjo, ki jo mačeš te leta, pod temšem naturam morajo vedno prebrati dve deli, a ne? Prv, uh, se, s tem ukvarjaš samo v dva meseca mogoče, nekaj tri. Ne? Pri filozofiji uh -huh. se ti ukvarja s enim delom celo leto, ne? Uh -huh. napišeš dva 20 seja, pač zelo temo se celo leto ukvarjaš, kako kar včasih iz njih izhaja, To so samo nikome želje, se da na to odgovoriš na ta način. Filozofija je tukaj, da odgovori na to tvojo potrebo. To je samo eno tako deset. Zdaj vprašam je, kaj je tukaj na res na tem nivoju recimo, problem zdaj recimo, CS-ki gimnazij. Ne vem, zdaj, če bi imel tam en, eno skupino dijaga, recimo, ne vem, dvanaesta, ne, kar se ne že sti, vam, da vle, to se je kakrštevilka, ne, recimo, če reči, da, vse dijaga, ne, pa recimo, pa uh -huh. jih tukaj pet, ne. Kako zdaj v bistvu prepričati, ne vem, vodstvo, kako prepričati, ne vem, ali na kaj v bistvu, čisto politično vplivati, ne, Da bi, da bi pač pregledali, ne, da se v bistvu dialog dira, kaj ker na to, na to smo pa danes posebno pozorni, kaj ti pomeni, da ni jim omogočeno. Uh -huh. da ne gremo če tako rečemo, kako lahko imamo viš, kaj ti vsi te prejce, ker potem nas ikako vsi vržajo nekam jih kam predali, je dialog nemogočen. Ampak da v bistvu izstane in to je res, da se vsi vsi vsi vsi Če vsi vsi vsi vsi vsi vsi vsi vsi vsi vsi vsi vsi vsi na vsi vsi vsi vsi vsi Ja, sicer zdaj moram mogoče tle dodati, da jaz osebno nisem prišla do teh informacij, ampak posredno, da bi se pa naj zdaj v celju odprla možnost na eni od treh šol, mogoče celo na naši, da bi se speljale priprave na maturo, ampak uradno, jaz še nisem dobila nobenega poziva ali uradne informacije, to je ena stvar, Druga stvar pa, zakaj se tako dolgo vleče to vprašanje v celu. Mislim, da so tiste ure, ki ostanejo iz dejstva, da se pač noben ne prijavi na maturo iz filozofije, razporejene drugam in je to za šolo bolj koristno, ker šole pa spet gledajo, koliko bo imele zlatih maturantov, koliko bo imele uspešnosti na maturi in da je to mogoče bil problem. Tretja stvar pa jaz osebno imam celo takšno izkušnjo, da ne enkrat, ampak najmanj dvakrat sem bila postavljena v položaj, ker jaz ne veljam zdaj za ravno najbolj, težko rečem, prijazno, ampak Groza jih je, ker vidijo, da pri filozofiji ni učenja, ki bi lahko uh, na predvidljiv način uh, dijakom omogočila uh, neko dobro oceno in tista negotova situacija, to jih ponovadi najbolj bega. Uh, torej, ko jim postavljaš vprašanja, zaradi, v, v, v smislu, v katerih morajo začeti malo bolj jasno artikulirati in razmišljati. No in, Ko, ko je dijakom uh, uh, bilo en, dvakrat mogoče zelo težko in so mal preveč jamrali uh, je tudi celo predlagal, da bi pa dober, vse, če ni uh, filozofija, autoritetni predmet, pa zakaj pa reč ne učiš zgodovino filozofije? Mi smo čist lepo s tem zgor zrastili, pa smo gliko maturo naredili in uh, je to to kot alternativa. Prosim. S sem se nevrašam, da to se ne tegijo priključevanja, ki se je odela, da imam poprečja, republiške poprečje za dan spoleto, cena maturje. In više boja, veščina više, dvoje, španščina, matematika više, dvoje, kje so više filozofije, na republiške ravnje, je filozofija na republiške ravnje v Ja se pravi tudi od matematike in Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. se Ja. to, kar je tukaj kolega Ja. to bi bila dobra strategija. Prvič, Ja. Če bo to doželo se zbrani poslatnati zato, ker šola še stečniša. Če na vakem to gleda, da bodo od da se v druji da ni bil za da se sami rekel, kak je tukaj vedela, da bi se šola že v želitečenih uh, Sigurno obstaja kakav želite, praksa, da želite, ja. Konstelacijo hodja znovne, zgodbo sve. Ja. Um, ampak izkušnje te, ki To koče, boljilev, ne, ki tam znači ne, ali ne bi šo lahko pa se dore da je nekaj od ima čitve, mm -hmm. to je odrečiti, koliko bio. Mm -hmm. Vem, kako to, ja. A, in, ja, bi, ja, izkušnje. In, a, tak je to v kapitalizmu, ne. Ja.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 če in ustrova. na še eno imamo enega maj, kot imamo enega več. Tako da, še okay. hvala in spadljim spadljim <tus> naslednjega, <tus> to je to before, doktor, to On bo o kornji vajah. Tako. dobro, zdaj, ki gre za mojih 15 minut, si vendar lahko ukradem še eno minuto, pa jo namenim Timo Mesi, je že rekel, si ga hotel nameniti. sicer um, zelo dobro idejo ste mi dali in sicer, da v bistvu to, kar problematizirajo filozofi recimo na šoli, ravno to, da dijaki niso več zmožni, ker so pač tako navajeni, ker je pač odzvoj doma taka, splošno odzvoj taka, da niso več navajeni tega, da bi šli v nekaj, ker ne poznajo oziroma ker bi bil pač riziko večine. Jaz sem prepričan pa mogoče spet preveč gledam iz uh, svoje perspektive, pač iz okolja, pač kaj ga jaz ampak sem prepričan, da bi večina na in takih konferenci, ki bi se odprto v teh zadevah govorili, bi to podprli in bi v bistvu jih dobili na svojo stran, s tem so tudi na nek način filozofijo. Ne? Se pravi, da, da je tudi v bistvu, ta politična moč se sebeza in sem smislu, da samo doravnata, pa da ne vem koga še, ampak čisto kakšen naboj ima nek argument, Če, če so pač stvari na tvoji strani, ne. samo včasih se bojimo sploh tega argumentirati, ker že naprej nekako pristanemo na to, da bomo poraženi. In to se mi zdaj zdi, tudi če povežem z našo temo danes, izrazito nihilistično. Zdaj, eni, kar sem jo že prej pač priložil, sem povedal, odkot prihajajo, ne si zdaj ustrašiti, govorimo o duhovnih vajah. Ne bom govoril o religioznih duhovnih vajah, ne bom zdaj tukaj eh, prozelitsko nastopil, ampak se bom seveda nanašal na pojem duhovnih vaj, kot jih eh, predstavijo v svoji knjigi kaj, filozofija Pierre Tukaj eh, kolega Boris je seveda tisti, ki to knjigo pozna, da v eh, njemu sem tudi hvaležen za to možnost, da se spet dobimo. Ni nepomembno, da obstaja taka srečanja, čeprav jih je malo, čeprav je odrežbo vedno majhna. Ne? Nekdo bi celo rekel, od leta se mi zgodilo nič. Mokdoro, čisto nič se ni, ni, se ni zgodilo, mi s kolegom iz Bežigrajskih gimnazije, smo nekaj sodelovali, z Borisom sva pred predkratkem postale prijatelje na Facebooku. Zvrta pa vseh tistih velikih stvari, ki smo jih takrat vkljubljali, pač do tistega pa ni prišlo. Zdaj predem predstavim to svoje, ker je kratko samo par, par bi povedal dve stvari. Sicer, ko sem včeraj razmišljal o tem, kako v bistvu sploh sam razumem nihilizem, in sem se še dodatno Poduču, nisem bral tistih tih debeljih knjig, ki jih je uh, pošiljal uh, Boris, ampak sem šel preprosto pogledati na Wikipedijo, nekako tri, uh, tri področje nihilizma pač sam prepoznavam. Zdaj ponavadi se nihilizem seveda razume kot ne filozofski nazor. A ne. To ni nič narobe, ampak problematično pa za je, če se nihilizem potem razume kot uh, nazor, ki ga filozofija sama producera. A ne. Zdaj, če pogledamo, čisto izvorno gledano, a ne, ko je, mislim, da je bil Jakobi, pisal Fihteve tisto pismo, kjer je uporabljal besedo nihilizmu prvič, prvične, se je nanašal na kanta, na kanta filozofijo, v bistvu kritično. Zdaj, če sem kaj na roge rekel, me popravite, potem poznajo debati. In s tem je svodem mislu, kar je zanimivo, ne, čisto zgodovinsko, pač neko teoretično, v bistvu to, ker v spada bolj v epistemološki pač kam vodi tako spoznav ki ga pač uvaja. Ni, ni, ni ne povezano mogoče tudi s tem, kaj se je skodil nasploh v znanosti z razsvetljančem. Čeprav je Kant presega, to, o to ste bi prej govorili neko zgolj matematično in narosnovno, jasno. Se pravi to. Drugi vidik potem, ta, da vzamo potem enega filozofa, ali ne vem, Schopenhauer in ga pač imamo za nekega anhelista in tako naprej. To, to tudi počnemo, ampak tretja stvar, tukaj pa ta stvar pa meni ne bolj zanima, ne? in je recimo dober primer realno v Friedrich Nietzschean, ki ne spada med, sej, kot ga jaz razumem, med nihilistem, ampak prav nasprotno tisti od filozofov, ki je nihilizem v kulturi, družbi nasploh prepoznal, ki je prepoznal kot nek duhovni fenomen, to ni nepomembno, ne. um, pač v povezavi s tem, ker bom uh, potem kasneje govoril, in seveda oznano tudi neke nove vrednote. Se pravi, da imamo v bistvu vlogo filozofa, ki prepozna prsti Eh, nihilizma. Ne. Vemo, da je tudi na začetku se navduševol nad eh, šob in tako naprej, bral te stvari, ne. bil tudi samo boč res tak nihiliz, eh, pač tega klasičnega tipa, ampak vendar je potem razvijal nikolasno mislo, ne. ki pa, vse je za moje razumijanje, če je daleč od nihilističe. To je prva stvar. Druga stvar je pa, to, kar razvija eh, Ado v svojih delih, zdaj, hvala Bogu imamo to temeljno delo prevedeno v Slovenščju, lahko vsak prebere, je zelo blizu temu, kar so stari latenci pač rekali, ne? primum vivere de ende To se spet v današnjem času izrazume, razume izrazito osko. In sicer tako filozofi kot ne filozofi to razumejo, pač kot da imamo dva pola, ki se zdaj med sama morata izigrati. Pač vivere, živeti, filozofare, filozofirati. In potem vleče vsako v svojo smer. Zdaj, česa sem jaz zelo kritičen, je ta vivere, In lansko leto sem nekaj o tem, oziroma, najprej filozofarje, ampak o tem sem govoril lansko leto, ko sem pač predstavil, kako filozofi sami, sami sebe razume oziroma kako se sama, sama filozofskost razume. Zdaj, letos bo pa bolj se na to vivere, se pravi živeti, ampak zdaj, po to razumemo na tak način. Ni nam treba filozofirati, ni nam treba razmišljati, ni nam treba reflektirati. Potrebno je živeti, v življenju se pač določenost, ki kažejo. V redu, dobro. Prezumemo, neki splošni ravni seveda to velja. Dejanje štejo, ne zdaj besede. Kaj bi pomaga nekaj visokole teča etika, če nisem zmozni nekomu, ki potrebuje kozarec vode, četega kozareca vode res drt. Ampak, za filozofijo je pa zadeva meč kot drugačno. Ne? Ko gre pa za filozofsko življenje, pa seveda filozofsko življenje se vedno napaja, pač gre za neko čisto običajno življenje, ne? ampak vendar le, ma je močno povezano, oziroma speto, se pravi, da ni te ločitve, kateri sem prej rekel, z filozofskim mišljenjem. Se pravi, more biti nekaj umskega, more biti tudi nekaj v naši volji, v naši notranjosti in potem se to odraža seveda tudi neozvrn v naših dejanjih. In obratno, da se pač naša dejanja vedno znova reflektirajo, oziroma na nek način preizkušajo. No, in zato uh, se mi pač zdi pomembno, da se... Uh, ravno s, uh, dojem ne, v filozofiji tudi začne malo več govoriti o vaji ki je v boje ki je pač neka praktična, ampak še bolj gre tukaj za neko intelektualno vajo oziroma za neko vajo ki uh, krepi tudi našo voljo. Podneslov, ki ga imamo danes je kakšno zdravilo ponuja filozofija. In če se zaustavim pri besedi zdravilo, ...sem našel s pomočjo Adoja Platon v svojem se, slavnem sedmem pismu, ki ga razlagalci nenapisanih in platonih in in nauh, razumejo, to je zdaj Platona, ne? To je v bistvu on v resnici e, počel in razmišljal, ne? Čeprav je, je tudi tukaj treba hranče določeno skepso. Le zapiše v sedmem pismu, citiram, ali ne drži, da mora tisti, ki hoče dajati na svete bolnemu človeku, čigar način življenja je škodljiv za njegovo zdravje temu najprej spremeniti način življenja, ne gre pozabiti, pozabiti tega, da on to govori ran. in šele, če ga je ta voljanj na tem poslušati, mu da, mu da tudi nadaljena navodila. Če pa bom nik tega ne želi, bi jaz imel za pravega moža in zdravnika tistega, ki se takšen v izogiba, v tem, ko bi nasprotno imel za nemožatega in nestrokovnega tistega, ki bi to prenesel. Konec citata. Vprašanje, ki se ga torej zastavljam, Za zazdravljujem, za to ni toliko stvar problema, ki ga jaz osebno ali pa tudi drugi vidijo v okolici, temveč pripoznanje tistih, ki so se v na rakolajih bolni. Tudi sam se pridružuje misli, žal mi je, da nisem bil začetka, presoten na, na tem na, mini simpoziju, Torej da se tudi uprečujem, če mu kar na kar ste že odkrili, pa jaz nisem bil prisoten. Torej, pridružujem se tej misli, da je človek danes od peta do glave potopljeno presilo smisla, ki nam jo narekuje sodavna potrošniška družba, še posebej mladi roti pred tem izpostavljen razno raznim vrstam okušk. Tako kot je nekdaj nič prepoznavnih prepoznavni v družbi in kulturi, tako je tudi danes prva naloga filozofov, da opravimo to pripoznanje. To sem že na začetku. Ondra kot rečeno, smo popolnoma nemočni oziroma celo neumni, Če hočemo zdraviti tiste, ki sami ne vidijo za brode brezsmiselnosti sveta okrog njih, seveda začetek je vedno pri nas sami. Zdaj ne govorim, mi smo zdravi, odrešeni kakorkoli, ampak samo za pač, mačke ne zaostrejeno, zato da je bolj eh, jasno, ampak vključno z nami. Nihilizem je močan ravno tem, ker je za stanje duha in zato se mu lahko spešno premo samo na duhovni ravni. Na duhovni ravni, kot jo razumejato, in zdaj, če pojasnem, to je seveda širše od neke Um, Religiozne dohovnosti, pa celo konfesionalnih dohovnosti. Zakaj? Zato, ker bi za duhovnost človeka kot takega. Ne? In on to, ta ideal, prepoznava v antični Grči, antičnem rimu, a ne? potem pa seveda, da se je z krščanstvom to nadelevalo. Ampak ni zdaj. krščanstvo v bistvu prevoziril neko idejo, ki je njemu ne lasten. se vsi poznamo, to iz zgodovine eh, helenizacija krščanstva. Um, torej, Ta, a to je pojem, on po duhovnimi vajami razume različne prakse, ki naj bi v, končno, v konči fazi pripeljajo do korenite spremembe človekovega bitja. Zdaj, nihilizem ni pojav, ki ga seveda zdaj interpretiramo in iščemo razloge za in ga kritiziramo, ampak je smiselen, po mojem mnenju, eh, samo če o njem govorimo, kot o kar je treba vedno znova premagovatelje. Pri tem gre za razliku od zunanjih dejanj, za notranje dejavnosti uma in volje. Tukaj sem pa strogi zagovornik tega, da zunanje dejanja, zunanje manifestacije, zunanje opori so seveda tudi potrebni, ampak so definitivno na neki mm, ja, ontološki ravni pač sekundarni. Torej, gre za izbiro življenja, ki ga Adolf ponazori z primerom Platonske akademije citiram zdaj Zadoja. Živeti po filozofsko pomeni predvsem obrniti se k intelektualnemu in duhovnemu življenju. življenju. Zvesti, zasug, spreobrnjenje, ki vključi celotno dušo, se pravi vse moralno življenje. Učenost, učenost ali vednost, zaplato na dejansko vista nikoli zgolj teoretsko in abstraktno spoznanje, ki bi ga lahko že izdeljenega položili v dušo. To je pa zdaj v povezavi s tim, ker spada mogoče bolj pod to filozofare, ne? kako se zdaj filozofija, če se razume, zgolj kot teoretico kot abstraktno spoznanje, in lani sem pač imam apeliral na to, da smo filozofi tudi pri tem deloma pač krivi, a ne? kako v bistvu tudi tukaj e, gre stran tega ideala. Zdaj, ta izbira življenja seveda izbira za filozofijo, očito za filozofijo, zdaj, če z drugimi besedami povem to, kar sem ravno kar, ki je danes večinama vlopena duhovnosti v tem širokom smislu. Zato je potrebno ponovno odkriti mož duhovnih vaj, s katerimi se lahko lotimo tudi neprijetnega gosta med mladimi. Mislim, se večkrat pojavlja ta izraz, ali je neprijetni gost, na koncu se bom tudi malo do Galimbertije, ki ga sicer zelo spoštujem, ampak mislim, da je nekje storil eno glušo napako. Torej, zdaj, če se še enkrat vrnem k pismu Platonu, in takole upiše duhovno pot. Citiram na tak način in v skladu s temi razmisle, ki živi takšen človek. Spet se nas pač govori to Dionizo, ne, pač Tirano, posleča se svojim dejavnostim, kakršne koli že so. Obsem pa se vedno drži filozofije in takšnega vsakodnevnega načina življenja. To se mi zdi tudi za populacijo diagos, ali pa pač študento, pač mladih, tudi mene sam, da se čez tuče mladega, pač to, da v bistvu filozofija prežima moje življenje kot tako, ne. Mi moramo veliko delati za to, da se v bistvu filozofi na filozofijo res gleda kot um, na nek ja, polističen model, ne, da v bistvu že je to in da smo tudi samo kritični. Jaz prikrat diakom da to je že porast filozofije, da je postala pač šolski predna. To situacijo imamo, zdaj bomo probali to nekaj preseči. Bomo brati, ne vem, pač stare filozofe, ne, ne prebrali deset strani ali pa sto strani, ampak na eni strani delaš štje lure. Pač tega nobej počne, ampak Filozofija mogoče še edina, ki jo to smiselnost, da se ti v bistvu stvari ustavaš in jo in jo poglavaš. Ne? Um, torej, to še zdaj v citatu, vsem pa se filozofiji in tačno se načina življenje, ki bi bo učil več in vedi da bo dovzeten za učenje, da bo pomnil in v sebi sposoben za trezno razmišljanje način življenja, na splotno temo postajajo soražanje. To je točno to, kar ste vi prej opredelila s na kakšen način, ni samo vsebina matematika problematična, ne? ampak kakšen tip razmišljanja pač ta matematična, matematično naslovno pamata, ne, ki je sicer za napredek tehnike in za vse drugo v svetu sveda, viporočljiva, ampak vendarle ne pa za vsako področje življenja. Definitivno ne za umetnost, definitivno ne za duhovnost, definitivno ne za neko Čist vsak dan je razmišljanje o svetu. Dobro, konec citata, zdaj pa, če zaključam, kot eno izmed konkretnih vajen, to je zdaj moj eh, konkreten predlog, tukaj se da ne bo konkretna, ki druga so spet preč abstrakten, a do na podlagi Platona, zdaj pa ošel v državo, predstavi boj proti malenkostnosti. Mislim, da bi je pri tej besedi za resnični obraz današnjega nihilizma, ki se razljeda povsod v družbi in kulturi. Tako v državi priberemo svedečopis. Citiram, malenkostnost je namreč na vse nasprotna duši, ki naj bi vse rejt božansk, božanski in človeški celoti in božanskemu in človeškemu vsemu. Misliš, in to je zdaj ključno, da je možno, da bi se razumu, ki mu je lastno dostojanstvo in motrenje vsega časa in vse bitnosti, človeško življenje zdelo nekaj velikega. Torej, se takšnemu človeku tudi smrt ne bo zdela nič strašnega smrt kot tisto, kar lahko rečemo, da je recimo nihil, tako sicer noben o smrti ne, ne znam nič pisamo o svoji smrti, ne morem nič povedati, ampak vendar je tisti najbolj strašni strašingost. Konec citata. Za ključek Galilei je tudi torej pravda, da je spregovoril o gostu med mladimi, a se je po mojem mnenju motil, ko ga je ukiti z grozo. Straho. Zdaj, to je Platon, eh, mami se strahopit, strahopitnega Svobodnega človeka ne vreden značaj ima nič skupnega s filozofijo. Filozofsko zdravilo je torej pogum, ki temelji na človekovi duhovnosti. Hvala lepa za vašo pozornost. konkretna promijer, ki sem ga danes opazal, pa spet, smo spet spet do kolega Borisa, da recimo na dogodek, ki je organiziran za učitelje filozofije, pač profesove filozofije, zdaj, študente, ampak pa na vseh ostalih filozofskih simpozih pa to pač študentov praktično ni več, ker so jim stvari že postale tako nezanimive. Zdaj se bi razske ampak da tukaj prvič da vidim tok mladih, pač naše od mene, no? pa da je v bistvu tukaj nek, neka ta interakcija vidna da je v bistvu profesor tudi nekdo, s katerim se pogovoriš ob ne vem, lažje za filozofijo, vidno kozačko rujnega, ali pa tako naprej. No. Glamo, hočem reči to, pač srečanje na tej čist posebni ravni, to, kaj je recimo Blatovc zdaj idealno. No, ne, Blatov nekaj in je ne bo, bo nekaj več, ali, pač, ampak vendar le neki, neki kroški, neke skupine, a ne, Ali je to, de, da bi še ostal, da ne greš, da bi reklo, da je za filozofijo je še bolj široko opečen, kot je ta fanta. Ker 20 dialogov, kar oni želijo, v bistvu, je tudi pokot, tako filozofija. V bistvu. ta, ta način v bistvu tega, kako ne zdaj temu rečem, ne, nekih malih skupin, malih v bistvu, povezav, ki se pač spletijo med ljudmi, čisto konkretno. Ne, in potem eh, preizkušajo eh, svoj intelekt, svojo voljo govorijo o svojih izkušnjah, pa seveda tudi berajo stare. To se mi zdi, da je ključno. Za sam puk filozofije pa nasploh za človeka, da se v bistvu učijo od starih. Zdaj mi zelo simpatično ta primerjava, nekako da ni berati, a dejansko, kot rečeno, seveda ambicija v tej knjigi je samo ena prikaz, ki je pravzaprav celozmo antična filozofija še z pa plat in Plato kot nekoga, ki ni samo, ne vem, odspirala polje ponovnega nišenja, teriarkni spodbijanje in podalje, ampak je dejansko pravzaprav po nivojem pripričanju za filozofiranje v ti pomembna in je, v bistvu, na ta divizija življenj. Spreze svojega Osebnega življenja napiš projekt nekega duhovnega zorenja. Ne? In to je zdaj element, ki ga recimo mi, ki podala klišnja filozofija, ne podala, ker je netipična, ker je to nekonvencionalna odlika interpretacije Blata in Sokrata. Se pravi. Zato, da bi razvijali poenotno mišljenje, logiko, argumentacijo na ta način, da mi, da je ne potrebujemo te prenose. Da je pravzaprav plato, sokrat, da so si prizadevali za to, da bi da res da je, spodnato, sami vse, ne vem, da znamo, da spoznamo, da smo Ampak, točno to je ta, ta recept, ki ga, ga BERTI ponuja v tej knjigi. Ne? Tako da se mi zdi, da. <kuh> Da ta povezava obstaja. Se pravi, da bi lahko čutiti, da lahko rečemo, ga, liberti v, v, v svojo knjigo, vključil, reči: No, če pa so vsi znovi, ali kaj takega. Ampak v moje vprašanje je, da je vseeno malo bolj zoprno. Namreč že je, se pravi, da jemo se predati veliko temu projektu filozofskega razvoja, duhovnega razvoja, ukvarjanja Ampak to je lahko recept ali pa, ne vem, terapija za tiste, ki smo to že pripričani. Ne? Kako to pripričati pravzaprav tiste, ki v tem ne vidijo nobenih vzivah? Kako pripričati potrečena? Študente, dejake, mlade in tako dalje. Ne? se mi zdi, da ne, je to... Recimo dani, če zapravo prišli so tukaj samo štirje srednešovski profesorje. A, tako da se skoraj da zdi, da bi morda morali pogovarjati o nekoli izmu, ne sebi šolstvi, profesori, kako bi vladili, ne. Zdaj se mava cimična, se morda. Sprej, kako bi pri pričati? Mlade, ja, da smo gledali ta projec, mislim, ne. Zdaj ni, da nam nič ne pomaga, da se mi strigamo. Vidite ga, tuče je diagnoza natočna in tuče je terapija natočna. Okay. Ti, v katerih običajno ne mislimo, da smo mi potrebni neke terapije kratnih življivnog. Vedno pač tako, da mislimo, da so ti drugi tega potrebne, ne. No Vse, zato sem pa ti se rekel, ne, vključno z mano. Zdaj, moj čisto priprosti odgovor je zelo težko. Definitivno pa ne gre za nikakšen projekt, ampak gre v bistvu samo za ozaveščanje, da je to možno. Seveda, Moja izkušnja je, da ne ver se naredi uh, nekim vplivanjem na, na nekoga drugega, s tem, da ti to, v kar verjameš, pač spet v, v izkušnji tudi uh, pokažeš, da pokažeš nek žar, neko, neko strast, neko, ne vem, pač s nekim zgledom, no, čist preprosto pedagoško. Ne? Ni pa to seveda zdaj nek projekt oziroma bilo celo tuje uh, m, temu načinu. Ne? V Nemčiji recimo imamo... Uh, Če ste že slišali, za, ne samo za psihološke svetovnice, ampak tudi filozofske svetovnice. To je sicer zelo uh, simpatičen uh, poizkus, ampak se mi zdi, da v bistvu zgrešine, uh, jasno, da je zgrešine v, v, v temelju, zato, ker ljudje potem svetujejo bolj zaradi tega, da imajo službo, ne pa zaradi tega, ker bi ljudje sami, tisti, ki še želijo, ne, uh, k njim prihajali po nek, po nek nasvet, ne, kot so recimo hodili k Sokratu ali pa recimo potem pozne. v v kraščanski tradiciji Rusi poznajo to um, uh, starčevstvo, starec uh, ruska beseda, uh, on se ni nič trudil, da bi zdaj kaj, pa popolnoma, brez interesno, brez izven kapitalizma, ne, ampak pač neko modrost, ali pa dobro, bolj na vzhodu imamo uh, menihe, ki tudi a ne, uh, učenci k njim hodijo. Ne, pač. Tukaj Stvar potrebuje časa, ne? ampak začne se pa z mejhnimi korakami. Prva stvar je že, da vsi preberemo, ki se ukvarjamo bolj ali men resno s filozofijo v tako knjigo, da preberemo Platona, da preberemo preberamo ne vem, pač praktično, kjerekkol filozofa in si zadamo za jedini cilj, da bomo pač poskušali, kakor se to da, razumeti ta, uh, mislim, ne v celoti, pač delček nekega njegovega projekta oziroma nekih njegovih razmišljenj. Ne? Um, Vse pa strinjam, zdaj, jaz tudi, če bi bil, če bi bil profesor na, na faksu, ne bi verjetno z nekim zanosom prvo leto, bi zdaj vsem um, razodeti pač to, kar meni nekaj pomeni, ampak bi potem tok lahko nekih negativnih odzivov ali pa sploh ne bi odziva dobil, um, ker znanstveno je dokazano, da negativni odziv bolje vpliva na človeka, kot pa da odziva sploh nija ne? In to je današnji problem. Um, bi potem verjetno obral bolj nacionalno poten. Je celo smotrno, da se pač akademskost vendarle ohrani. Jaz nimam nič proti neke akademski filozofije v smislu tega, da filozofi tudi participirajo pri, te, pri tem monstrumu tega znanosti zdaj z veliko uh, uh, črko. Ampak, pač za pa je, če vendarle ni nekih, nekega prostorja, ne? in tole prostore je že mačkan drugače, kot čisto akademsko, ne? kjer se v filozofiji tudi govori na drugače način. To pa je pa problematično. Vremen, da se kdemokaj, eh, <tukajanil> kaj je ok, da Da sem-tunenim. se mi zdi, da en da sem pisal. Da se, in in se spomna, da se to tako In se naraj spomnil, da je po antri tekih veliko Na se da ne gre, se povezuje kar je da se pravi, misl, vizir, nukaj, e, intereku, pa, je tudi, da zljude, ljudi. E, Mislim, da se skoro to more je e, ta pomenu, funkcija <klima> filozofije, ni samo teoretična, ampak je praktična. To je nekoga, ki je sposobno kritična mislij, pa da postane ta človek, ki se mi zdi, da je upravičena kritika ali ni zelo pomemben, ali si in <klima> Ker sem tudi, je filozofija malo ki bi tako že neželani, saj naprej, bi lahko Ja, se še kako strinjam, ampak jaz kritiziram predvsem način, kjer je manifestacija, samo zaradi manifestacije same ni bilo pa prej nekega duhovnega spreobrnenja. Jaz, jaz vem, in to je tudi Platon, Platon žel, njihova, njihova, pač, uh, m, torej kreposta, ne, ni samo v tem, da jaz pri sebi spoznam, kaj je krepostno življenje, ampak je seveda to, da potem se vdejstvujem v neki, pač, skupnosti, a ne. Um, in zelo, da je, da je. samo, smo še zelo daleč od tega, zato, ker imamo pač veliko manifestacij, ki so pač zanimive, to, je manifestacija ali pa recimo projekt, a ne, jaz vidim, kako je, recimo, ka se ukvarjam z Tudi z projekti, a neko ljudje imajo veliko projektov, ampak nobene vizije. Vizija izhaja iz nekega uh, notranjega premisleka, projekt pa lahko samo iz našega intelekta, ker smo pač blazno pametni, kako bi mogli pač to družbo spremeniti. Ampak to ni to. Vse pa se dogajajo tudi take zadeve, kot je pač Mariborska, ki je v bistvu ustaja sama po sebi. pač nič problematično, problematično je pač neki interesi, s katerimi ljudje vstopajo, v to ustajo. Če pač nekdo vstopa iz nekih interesov, da bo zasedel neke pozicije oziroma da bo ne vem, povedal, da on pač vse vi, da je pač on najbolj pameten in da on ve kako je treba, ne? Saj, no, kaj... ne vem, ne, mislim. Zdaj, tudi se mi zdi, da se povrlo o tako svarjo, o tako zdaj, vzmišljamo te svarosti. sem zdi, da pač na to, kaj, morala biti, da se producirajo ljudje, ki je da razmišljajo zdravljati, odkrivati identificirati družbene probleme in jih skupen rešovati. se nas opozarja, da je da je to skupno da je to mreža, da, da je to mreža, da na na dava, je to je to mreža, da je je da je to mreža, da je je kaj v obzorci da so potem možni se potrebni pripravljeni veče, da se po svoj stran in hitek in in, in, in, in javno ne. Uh, ne. zato se mi zdi, da je bilo izvrašal, uh, vprašali, ko je potem neka ljude, je, je potreba, če to kar je prej, nekaj, ne, da potem se tem senziravno povedi, predavanja, da se pokrošnimo malo. Mislim, tu se je mogelje res neke odločevalce, pa neke mali sprememnih, nekaj Zdaj, zdaj vidim, jaz se strinjam, recimo tudi zdaj, to, kar ste vi vprašali, če nisem šel čisto v to smer, seveda tudi proti temu tem nekim mainstreamu in nekim mainstream razmišljenom manifestacijam, športu, jaz vse bolj, ko se, sem rodručen, vse bolj, ko se v to poglavljam, se mi zdi, da je to izrazito um, um, nefilozofski način uh, življenja, ne? pač ta stalen boj, ne, ne vem. Smo, ne, da na njih načini ne zmišljamo, kako je zelo tako naprej, nekaj na sprem, kaj se pripravljamo to, kaj je ja, ja, ja. na vznotek, na vznotek. Ja, sam jaz mislim, da se to čisto lepo dopolnijo. Pač ta polifonija je nujna. Ne. Jaz si celo želim, tega, da, ko niko nekaj pove, da imamo v bistvu isto, isti fokus, ampak v bistvu, da se širi to. Ne. Ker pri nas se gre pa pač tkole in tega so mladi siti. Ne. Tu ker rabaš celoto, rabaš obišče v bistvu skupen fokus, ne. Prav, hvala še. No, zdaj, naš zrani, gost, pa je Carter a čeb o slovskem inhimizmu in spinozi. Kot kraj, kakor uh, Am Začel bi pa s tem malima opaskama na to, kar sem prečul. Uh, Prvič, uh, globoko se predpričal, da se s filozofijo ni neč laj. La. že ni žest, lažje. To se pravi, če imamo težave s tem, zono, s tretjem, s filozofijo, tudi če gremo skozi, to ne bo nič, nič lažje. A zakaj, enostavno zaradi tega, ker kolega, ki je bil zdaj po glano, no, tebe je lepo, lepo upisal, da na zadnji mišljancih zahtevaš fokus, ki mora biti celost. No. In to danes pač ne funkcionira. Ne. No, druga, drugo, pa tisto, kar se mi pa zdi še ob tem bolj zanimivo, je pa tist primer, ki ga je Boris iz Galibertija potekno ven od tistih fantih, ki meče takavno. E, tu klasična filozofska razlaga ne, e, bi morala iti v smeri, da ona dva početa točno tisto, kar igra zahteva, da se igra. Ničesar druzga. Igra ne zahteva nobenih zunanjih ciljev. Ne. Ničesar, kar je čest in mimo igri. Ne? Tisto, kar je igri, ima ne, ne, je to, kar dela mali otrok, ta mali otroci. To je ta igrarija, bi rekel. Ta se boš Ne, pa se to nima veze, ampak to je, to je tisto, kar je igri, najbolj ima ne. In mi postavljamo pa neke zunanje elemente. To je tako, igramo nogomet, kaj šteje? Ne to, da dam nekomu žogo s noge, ampak da se ve to šteje. Ne? Ja, ne skrbim ki se absolutno veselim, bom Ja, no, ampak hočem povedati, da tisto, kar je igri imanentno, ne. Ne ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, je ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Tam je vprašanje, kaj smo mi pripisali, kaj sta ova dva življena. Tisto, kar jaz razumem, če je res brezciljno, je, da se gremo igrati. da mi za To je spet vprašanje perspektive. Ne. Se strinjam, ampak to je stvar interpretacije, to res filozofijo ni načela že. To, Samo to sem hotel, uh, pa No, zdaj, problemo samem, kolegica bi rekla, pa že kar nekaj let poučilajo, ne? jaz mislim, da še kar nekaj več, ne? pa a, sem že pokvarjen v deformeru na no, tem poučevanju, zato sem dan sveko, da ne bom podoben časem obenih pa pa, pa, pa, pa pa dobro. Uh, Boris je imel že PowerPoint, na katerem je neporedelo vrse mihinizma, ali pa to, kar se šolsko razdelira. Ne. Torej, tisto, kar uh, bi jaz rad pokazal, je to vprašanje, ali je res, da bi ni razen, in potem pride vprašanja. Kaj je tisto razen? Ker te, izhodišna teza, da je poskus ontološka in metafizična inahilizma, zanikanje vsega, kar je v svetu, recimo, to je taka klasična, razen sveta samega. Kar koli že se s tem razume. V bistvu, tisto, kar pa v sami filozofski analizi tega bolj, uh, uh, mislim, bolj postavljeno vzglede to vprašanje, kaj pa lahko je Ali danes živimo v svetu, po katerem imamo neko proliferacijo, ne? neko bi lahko reklo, razsipništvo, glede tega, kar v svetu je. Kar smo pripravljeni s kot tak. Je. Ne? Nas imamo še samo, na zelo poenostavljen način rečemo, to, če rečemo materialno, pa kar koliži materialno zapomeni. In potem imamo to, če rečemo virtualno, pa karkoli virtualno pomeni. Pa živimo v teh dveh svetovih. Ko se jaz doma ali se lahko sanjam, da letim na leteči preprogi. Nas pač ima več letečih preprog, pa je to v virtualnem svetu se dogajanje. Ampak vprašanje ali je trditev, tu je miza resnična. Franc leti na preprogi. Micka ne, s pomočjo teh, kaj se že, posebnih hočal tako naprej, in tistih lukavic, se sprehaja po virtualnem svetu. Ali so to stavki, ki so resnične, ali tem stavkom nekaj streza, kar jih za resnič. In, si predolgo že šolski filozofan, pa znam akademski filozofan, ne, ne, ne to, me zanima, ali je res to, kar pravi, da ne pomnožujemo bitnosti brez potrebe. Torej, ali se da kaj iz zvest na kaj drugega? Mi lahko govorimo o maršiče. A ne? Prej smo imeli primer iz... Frankfurtovega sranja, ne? pa imamo lahko razno razne primere. Bolje se je primer o nekomu, ki prodaja zdravilo, vodo, ne? ali je stavek voda, ki vam jo ponuja, zdrava, resnična, ali ima voda sestavine, ki imajo tak in tak ali ne. Vsi prej smo bili zato, a ne, ne, to je prodajanje, sranje, ne pozabiti. Precebovčine, ki so ga v Ameriki ravno na primeru, oni rečejo življenskih vod, preizkušali, je pokazalo, da je dober še del skupine, ki je dobivala posebna vodo, imela na koncu boljše rezultate. Kot tisti, ki so pač umivali vodo pod vodo, ne kot zdravino vodo. Torej, tu to imamo precej, precej težav. Zdaj pa, ker sem pa jaz menes so tudi učili matematiko ne, na mestu latinščine, kar to, kar počnejo danes, je točno to, kar so 30, 40 let zdaj še počeli, da je bila latinščina dresiranja. Ne, da je bila to kultura, ne, ki jo naj latinski jezik, saj naš, ampak dresirano. To približno je naš matematika. Prevzela je to vodnost, skočila je not. Zato nikoli ne govorijo o tem, da je logika, filozofska disciplina, ampak je del dresirano. Bog ne da, da bi mi postavili ob bok temo. No, nazaj, ki je sam na problemu, torej, Kako se da pokazati, da je nekaj lahko v tem ontološkem, pa smislu upravičeno? Miza, stol, robi, grevo, ki je tle, znam, ne vem točno katero življenje, ali je to nekaj? Vsi bomo rekli ja. Elektronski denar. Velika večina denar uporablja kartice kaktica. Potem na potenco gre to, a ne, v bankah. Z elektronskim, s tem, ko imaš to, lahko dobiš kredit, s kreditom lahko dobiš drug kredit in tako naprej. Če se dovolj hitro v računalniškom sistemu, lahko z tistim minimalnim zanikom, za prenosom informacije zaslužiš. Ne? Kupiš pred no drugi dobi informacije in moh krati prodaš In ome se je že zaslužil. Ali to obstahel? Ali je to nekaj? In v filizipirih so nas učili, da moramo pač narediti razlikov med. Je, tu je, mi za, Koliko te dvame bi rekli, da ta miza obstaja, tako. Dvite roke, no, zaheci. Vprašanje je, tu je miza, ne? potem je pa druga trditev, miza, ta miza obstaja. Koliko te dvame bi sprejelo obe trditev? Kako, velika večina ljudi to, fiziko pa norih filozofov, bi to mm, ne, del, ne, ne, še izravno, za ne. del. Zakaj lahko rečem, da miza obstaja? Pa rečem, da se ne obstaja miza, se obstaja neki, karkoli že je to če hočete fizikalno opis, da vam damo prekakšen koli drug, a ne, to pa obstaja. Obstaja neke enostavnosti, iz katerih to, kar je tu pred mano, je. Ali je trdito mi za obstaja resnično. Če je res, da obstaja enostavnosti, potem je neresnično. Če ni res, potem je ne resnično. No in to je osnovna zgodba, ki ima svoje kormine, če se spomnite, preč pri Parmenidov, jaz v filozofije ne poznam, zato ne vem, kako je to pre njih zgledalo, ampak pri Parmenidov, ali pa že, če rečem, nas pa pred Sokratiki, imate te različne poskuse. Ko reče Parmenit o tem, da imamo svetlovo tem, ali noč in dan, da gledamo, kako luna nastavlja svoje lice, da bi jo sonce osvetlilo da vidimo del lune in ne vidimo dela lune, da imamo lunin mrk in da imamo sonč mrk. Pravi, kaj je to? To je tisto, kar je nam, ljudem, ki ne sprejemamo resnice, dosiglimo in mi govorimo, da je to res. Ko pogledam zjutraj, sonce zhaja, a ne pogledam popoldne, je sonce na mano, pogledam, pogledu zvečer je sonce na zahodu, sonce zahaja. To je, to. To je, to je tako kot ta misel, ki je obstaja. A ne, ne me razumete. Ampak to je par meni življeni. To ni moja, naša. A ne? To je 2500 pa še nekaj let nazaj. To je to. Potem, pa pride razprava, ki se zdi zanimiva, to je razprava med, ne fizična razprava, ampak duhovna razprava, med Dekartom in spinozom. Ozadje je enako. Ker ste vsi se vse je v takvi ali drugi obliki. Vemo, ko Descartes govoril o, o substanci, a ne, na nek način pozame tisto, kar je že aristoteljanski ali pa aristotelski princip. Substanca je tisto, kar za svoje obstoj ne potrebuje ničesar drugega in ni v ali na nečem drug, To je, ni navedek domosebno iz a, principu filozofije, mislim, da je ena 50 člen, če za zdaj Apak približno tako pa je. Potem pa, če se spomnite v meditaciji, zato se samo ma v šesti meditaciji je tista lepa točka, kjer pravi, kjer končno pride šest meditacij rabija, ne, ali moram reči, rabi tri in pol meditacije, po drugi meditaciji, ki je reče, kdo sem, pa reče, tisti, ki čuti, ali ne, potem pa, pa ne husalijansko, ampak predhusalijansko. In potem v šestem meditaciji povej da jaz sem nekaj drugega, kot telo. Ne? In da nas proti niten, ki se mu je da lahko obstajam brez telesa. Kaj je tisto, kar loči duh in telo? Ja se pa spavljate. Kako lahko rečem, da sem jaz nekaj drugega, jaz kot miselčna stvar, nekaj drugega kot Boris, kot misleča stvar? Kaj je tisto, kar Boris kot miselčna stvar definira? Atribut mišljenje, Neka in potem pride neka točno določena misel o tem, da je zdaj nakladam. Ne, ne, da sredem nakladam. In počem se jaz ločim od Borisa, ja po istem atributu. Ali sta to dve različni substanci. Misleča stvar, ker po imeni se ne moramo ločiti, ne bom rekel V, pa misle, stvar B. Staj, ma podlagi česa pa. Kaj jo naredi za E, za posamezno? Dekard nima dobrega odgovora na to. Staj pa je mi zanimivo pismo, ga bom na kratko prebral mislam, ki to že, to se pravi, ko so meditacije že cirkulirale okrog, a Piše o tem, kaj prav za prav nam omogoča pravo razlikovanje. In e, govor je pa o abstrakciji in izključovanju, ali abstrakcija in ekskluzija kakor koli, ne glede On pravi enostavno, da predstave, ki jih imamo o svojem duhu ali o svoji duši, mene predstavljajo kot nekaj, kar je bivajoče in odvisno od telesa in me ne identificira s tistim, čem rečemo, telo. Če bi bilo to res, ne, da bi bila edina razlika v definiciji, potem bi to bila pravi Dekard čista ali kot reče, potem bi bil to negativni argument in on uporabi eh, potem besedo, da je to potem obogi rezultat, obogi Pravi, tisto, kar pa je veliko bolj pomembno, je pa, kar eh, je v tistem devetem členu česta meditacije, da tisto, kar pa je pomembno, je pa to, da je substanca, ki obstaja, če tudi karkoli, kar pripada telesu, izključimo iz njega. In iz tega jaz spela pozitivni argument in torej je res, da lahko obstaja res telesa. Težavo ima. In težava je točno v tem, če je to res, ne, da lahko obstajajo brez telesa, kako lahko potem po same zne dohove, ne za tako, pa duše, ne, vsem, kateri z razopravljamo, ločimo v meca. In tu pride spinoza. Spinoza vidi to na Zaveda se to. In kar je potem zanimivo, kako definira spinoza sam. To isto stvar. Pa, na prvi pogled, in to sem ramo kaj dolgo časa, ko sem na študiji do prvič brali, prič to a je ta spodstatija, spodstatija spod mislim tisto, kar je v sebi in se pojmuje v sebi, se pravi tisto, če se pojem ne potrebuje, pojma druge stvari, od katerega bi moral biti oblikoval. pravi osnovna opredelitev ki jo imamo pri Spinozi se zdi na prvi pogled povsem taka kot je ali in kot je dekartuska alpa kot je dekardo razlika obstaja in tista pomembna razlika je naslednja na prvič Spinoza zavezno govori o konceptualni neodvisnosti. In potem da nadaljevanje ko govori o atributih in modusih, ali pa o načinih, po katerih substanca, je, govori še o vzročni odvisnosti. Da je njegova substanca samo vzrok, ne za suj, povzročena sama samo, je mogoče otemeljiti Če in samo če sprememo, da je konceptualno neodvisno. To z samo vzročnostjo, kot jo pojmujemo in kot je, za razliko od aristoteljanskega pojmovanja vzročnost, kot je v novo veški znavnosti potem sprijeta, ne, enostavno ne gre. To se pravi, še leta krat, ko ontološko odvisnost, kako ideja je točno, ko ontološko odvisnost razložimo s pomočjo pojmovne neodvisnosti, potem je mogoče ponotrani to, če mora on reče, da je substanca samo Vse drugo nam daje na sami konceptualni, ravni nemogoč izhod. In zdaj smo pa nazaj vprašanju, kako je mogoče, če imamo eno So, in to je, zato je to spadno pod kategorijo ontološkega minimalizma, ne, ne to, da zanika vse, ampak da zanika, ali pa drugače, bom, bom reši, da je to ontološki minimalizm, boljši izraz, zato, je da ponudi torej možnost tega, če me rečemo običajno, oposamiznevanja in duhov in tudi Ne, da bi za to potreboval, kot ima dekart dve različni substanci, ki je pravno pomenil tako in tako, in tako niso substanci. Tako da, to je, da Recimo, ko sem jaz, zelo dobrodošel na filozofije, to je bilo tako. Kako zelo lahko substanc predpostavljate? Ti dve, ti lahko rečeš, dve, materialno. Dohavnik. To ne drži, češ vse. Ker duhovnik je lahko v isto bistvu številu, ne, ne, ne ker je je leštevo posameznik. so dve vrsti substance, materialno in eno duhovno, ki pa je seveda, da je lahko različni ki so o Ja. Ja. Tudi, tudi ta kratko upraven, ker bom bolj bi običajno tako uprednili, da je ni pomenutno, koliko je število bitnosti, ampak koliko je vrst in okay. okay. pri tej razlagi v bistvu imamo težalo, ker v praven pomenu besede imamo samo eno substanco. In sta to, da obstajata ob eni substancijo še dve vrsti substanci, ker tenesne ali nasežne substancije, imamo možni ugovor. ravno takrat, kada govorimo o prostoru, se je hitro izkaže, da tako kot pri duhovih imamo težavo. No, ja, se strenjam, da to, to je to vprašanje malo popasno, ne, če dijaka ali študenta vprašaš, koliko stopitanca imamo pri Da bo še Zdaj, za tak klasičen primer um, metafizičnega nihilizma, pravzaprav, ne, za kimer potrejem za dva vladnice in tisto njegovo misel, pravzaprav nihilistično vprašanje, zakaj raje obstaja nekaj in raje ne, obstaja nič nekaj. Um, Se ti zdi, da je to res lahko emblematično trenira tega, če se je To mehnimistično vprašanje? Je, je. Uh, ampak mehnimistično uh, ne v izklandu smisla. To, zbravi, to je vse, to, kot jaz na prvo žogo razume, to, izvodno, da, da so, to je bolj vprašanje, da je to tako To je vprašanje, kjer Samo poskušaš uprinjiti, da tisto, kar je, je. In da vsako drugačno sprašovanje očitno vodi v, da ljudje ima bolj, bolj različni vzhod. In daj mi se, se, če pogledam pri tem naprej, ne, kaj laj mi se ponudi? Laj mi ponudi na mesto, to v sem rekel, tako neutralno enostavnosti, ampak ponudi sveda svoje enostavnosti in monaga. In ima potem celo strukturo izjemno dobro zapisan in razložen. No, zanimivo pri tem je vprašanje, na katerega ni lajni sopravljali, ampak ki se gra, da. ali je potem smisleno govoriti o tem, ne, da je vsaka stvar sestavljena iz monad kot neke, neke vrste, Popovna prada, ki je prava, tisto ste jo zelo in za vse, ki ste jo zelo učinkoviti. Tako kot je sestavljeno mina, njima, ali je potem vsaka taka stvar e, strokovno pripričano pojmovana kot stvar. A ni samo na, recimo, če se na mizal način urejene enostavnosti. Ker to je tisto kar je v um, teh, teh razpravah um, pomembno če dodatno, ne, so potem in zato mislim da je to učičijo in tisto tam česar z začetkom monodrobije, mislim da vas mislim kjer, kjer pravi da nima sicer oken, ne, da ne moremo pogledati v monado takako Vendar, potem prideš v tisto, da je tudi uničit ali preoblikovati ne mogo. Zato je to tisto, smislo, res v tisto polno smislo, jaz razumem v vprašanju, ali je nekaj kot rezumistično v vprašanje. Nemo še bilo dole, ko sem bilo biti ustaviti službe, kot ontolog. Tako še to. Pa kaj okay, je še jedančno vprašanje? Nič, to temelji se na gorišče, med